لَا إِلَٰهَ إِلَّا الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَضَاءَ لَهُمُ النُّورُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قد جمعوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبعوا رزوان الله والله ذو فضل عظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أخذتا من لساني يفطه قولي صورت عالی عمران صورت کی بیان دے صلور و مسئلو کی دلو بات توحید اس بات رسالت د نبی علیہ الصلاة والسلام جہاد تی سبیل اللہ تعالی او انفاق تی سبیل اللہ تعالی دا درمه هیڅ شروع شوه او پدې کی بیان د جهاد او د انفاق سیسې د الله تعالی کی دلو جهاد او انفاق د طاره مخکي ضروری سیس تنظیم دي د تنظیم د طاره څنځه قواعد ذکر کیدل يا وقيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته د تولو اقیدا یو اقیدا د توحید اقیدا بوید. دا ایک دو نمبر آیات کی بیانی در. دویما قیدا ایک سو تین نمبر آیات کی وعتصیمو بحبل اللہ جمیعا و لا تفرقو. او دویما قیدا چی صالتو قانون حاغب قرآن و سنتو. سرم قیدا اکتو چار نمبر آیات که ولتکم منکم امت و یدونه الى الخیر ارکان بفحالوی کار بکی استث بنینده سرم قیدا اکتو چار نمبر آیات که وما یفعلو من خیر فلنید کرو سرم جماعت و تنظیم منده وما لگوی انفاق وکوی او کنزم قیدا ایک سو یاد آیات کی یا ایوہ الذین آمنو لا تتخذو بطوانتا من دونکم لا یعلونکم خضا کہ غیر رازدار حقا برازدار نجو روئی جا پلی پینزمہ قیدبان دی دو واقعات کے و واقعات د جنگ بدر دوی مواقعات د جنگ خود جنگ بدر کتاب تو غیر رازار خلقم رازار نو جور کلی تا سو لگوی تا سو فتح نصیب شون جنگ او حق که تا غیر رازار رازار جوړکل کل و تا ساس سا آرزی غند شکر چه بیو خسپدی آیاتونو که دیو درین جنگ زکر که گی چه آغا پتاریخ که حمراء الاسد جنگ تر یادولی شی حمراء الاسد دغه د دینه اتمیلا لری زيو کله چې جنگي او شو دی واپسول نو وسفیان هغه ته کوم چې خدای کافرو دی طرف او ما هوې غلطي مو کا چې واپس راغلو ازم په مسلمانانو باندې غالب شویو. نو او نږدېام مکمل ختم کړي وې بس بیا وبته نه راتللې د دې دا ایرادوا چزاوا فسکېجو په دې کې د مدینې نه یو تړې نعیم اشجای یا مسعود د هغه نوم اگر هغه او مسلمانانو ته دې خبر ورکوه دې یا ور ول چیر کافر تاسو په خلاف کرای جمعي الله رب العزت نبی عليه الصلاه والسلام دا و هي فزري سره خبر وک نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکو ما سره بهغه خلک دی سوقی جنگی اوحت کی شریک شی اگر که زخمونه تکلیفونه مصیبتونه در ترسیږي وی کلی کی دی روان فل دی کداچه تنان مو ابن کثیر د دوه صحابه کرام رضی الله تعالی عنم واکه ذکر کړي په موږ ټول जख्मी زخمیو تر دی زمارو رورم تخ زخمیو او زمان زمان زیاد دمرو زخمی و چه هاگه بلکل قدم نشو اغسطین و ما پشای یورو دو. و جنگ زیده مونگ زن رسولو. و یکی دی حمراه و لسد میدان تا زیده ارسی دل نو ده دی طرفنا یوتنو معبدی خوزائی ده هاگه او کافر و لیکن دا مسلمانانو ده تریمین او محبتو نوچه آغا لار پلار کې بو سفیانو دا خلق دی دا خبری کولی آغا ورطوی اصطاق خیال دی چه مسلمانان کمزوری شوی دي مسلمانان خو بیا حمراء الاسد میدان کې قول راجم شوی اصطاق خلاف او زی واپسی گرو رکول به ختم کی څنګه چې بو دا خبره واری دلن پس ربان دی رو براغی یر راغلا او قول واپس شو پدی جنگ که باز امام قردبینو رو ذکر کری دو سوا صحابه کرام رضی اللہ صلانهم چا اویار ذکر کری چا او اوزیاد ذکر کری دی حمراء الاساس مقام ته ارس دل چې مدینین اتمیل تقریبا لریو خو جنگ و او شو حاغی اویر دل او تختی دل مده جنگ په آیتونو که کی بیان کیه نینه سبق صورت آل امران سلورم سی پاران آیات نمبر ایک ایک سو بہت تاریو سل دو او یعیم نمبر آیات دی الله رب العزت فرمائی اللذین تجابو للہ والرسولی حق کسان چی قبولتے او کان د حکم د الله والرسولی او دا نبی علیہ السلام د حکم من بعدی رستو ما اصابہم القرحو کرا سی دلیو دیتا زخمونا لل الذي نه تننو من هم د پاه د حال کسانو چېستان کې نکی کوي د دونه او تخوا اختیار کا اجرناویم میدي د پاه اجر ل الذي نه حال قال له هم من الناس چېویلديته خلکو خلکو نه راي دا سیر جواهر القرآن ذکر کری دا ابو القیس دا بلیس دا کسان حغی دا خبر کری چا نعیم اشجای ذکر کری چا مسود ذکر کری چا بل اینا نا تایقینا خلق یعنی کافر قد جمعو لکم تحقیط را جمع شیوی دیتا ستا یعنی تاسو پا خلاف کی فاقشو هم پس او یری گی دیدوینا پزادهم ایمانا فزاد کی دیلر آینی ایمانن اثر د ایمان فزادهم ایمان ایمان ای زیادتی کی یعنی زیتی کی کمواله زیته پکراضی یعنی راضی نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کې پدیو کړه باب تړلې ال ایمانو یزید و ينقص ایمان زیادتی هم او کمیګهم او امام شاه زیرحمه الله هم د ذکر کړي ایمان زیاتی او کمی امام ابو حنیفه رحمهم الله ال ایمانو لا یزیدو ولا ينقص ایمان زیاتی ګهمنا او کمی ګهمنا ظاهرا د دې په وینا کې تاریخ کاری او اصل امام شافعی رحمه الله كل زمانه متعلق دا خبره کړی وا او امام ابو حنیفه رحمه الله دا كل زمانه متعلق دا خبره کړی امام ابو حنیفه رحمه الله قول مطلب دا دے ایمان جدا دی عمل جدا ایمان دی ایمان ایمانیت کوم دی پلا ایمان اول پیغمبر کتابونو باندې اخرت باندې ایمانیت دی دګی کمهزیه تنالیزه د ټول انسان معنی او د امام ابو حنیفه رحم الله په ټیم کې د خلک پیدایشي ویو عریبه دا خبره کولا چې کر انسان ګناه کبیره وکي دا انسان مرتد شه بازه کافر شه دی به همیشه جهنمی می امام ابو حنیفه رحم الله خپل زمانه کې فتوا ورکړا چې الایمان لا یزید ولا ینقص ایمان زیادی گی هم نا او کمی گی هم نا بلکه ایمان جده شده عمل جده شده انسان دیر گناهونه هم اوکی ده حقی ده وجنه ورده جده سزا ملاوی گسته هی او ایمان ده ده انسان نا پده بانده نیسی امام شافی را همه اللہ پا زمانه که دست خلق پیدا شل تی حقی بدا خبره پولا تی کره انسان ایمان روڑه بس دی ده چه سکی بسکی ده ده ده ایمان تا سی سیز نکتان نیشی رسولی. بس چه ایمان روڑه ده همیشه جنتی ده او ایس هم پا دبانی نیشتن. ایمام شاکی رحمه الله ده فطور که چل ایمان و یزید و ین خسور. ایمان زیادیگی هم او کمیگی هم. ده ها خلقو رد ده پارا چه دی ده اونوی چه بس ایمان چه روڑه که بیا با ده ملیانی که او که حرس که. و د امام ابو حنیفه رحمہ الله فرمائے ایمان اثر او قوت ده حغ زیاتیگی نور ایمان جدا شه ده عمل جدا شه دی اوس کم صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم چې مکہ کې وفات شی وی دی مدارغہ وسی کی عالی او عمل موز فرض نو زکات فرض نو د اذین نو نو آیا ولی حری پناصت ایمان تی نی دی دا دې خبر ده چې کم صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم مکه کې هم وقا چې ویني نهاري په کامل ایمان سره د دنیا ته ریږي ځکه امام ابو حنیفره رحمه الله کوي اعمال جدا شه دي <تصفح> وقالو حسبنا الله او ويل دي دی کافرین مغلر الله تعالی ونعم الوکیل او سخ ذموارد یعنی الله رب العزت حسبنا الله ونعم الوکیل سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهم بارک رضی یو جنگ د پارت لولو مخک واته دریا براغي مشوره او که څوک ملګری ته وي تر څو پر موږ دریا باندې خواناستو زی کو دشمن باندې حمله کول غواړي دار موږ او تا زی زتا سیو خبر کوم به حیثیت امیر تاسو ووري او وي منی او دا وی کی کولو حسبن الله و نعم الوکیل ټول لا خبره کوي او زی په دریا باندې اسونه ورواچوي صحابة كرام رضي الله <سؤال> وطم تكم ورطرو حسبن الله ونعم الوكيل دا دعا كولا او پا درابان دي سونه ورواح او دراب دم را دوب دراب او پا داغه دا قاس شده سونه ورعوة ترون حسبن الله ونعم الوكيل فده بارك ولماذي كركي كم انسان دوتا وزل دا اوه او دين روسو جكما دعاو كي الله رب العزد دعا بڑه رخص قبوله كي الله باورل دا دعا رد نكي او عاصل چې کوم سړی دا ذكر زیات کې الله ربزت د د پریشانانې لرکې خوشالې ورته وررکي حسبن الله عمل وک کې فن قبو بیا متمن الله په سواپسول دي پهنیمت په احستان د طرفه د الله او قفضل د الله لم یمته سوومسوونونه رسید د دي د هیکېسم تلیف وط به او ریضان الله تابیداری کړو د الله درځه منتیا والله ذو فضل العظیم او الله خاوند فضل وی دی انما ذالک الشیطان یو خوف او لیاه انما ذالک الشیطان یو کیننده شیطان دی دا کومه جرت خبر را وړیو چې کفار دا سره جمع شوی دی یو خوف او لیاه یو خووی فا اولیاهو غریب القرآن که من قطعه برای ملاده که یو خووی فا بی اولیائیکم یرئی تاسو لرا پخفلو دوستانو باندی خویات ساته فلا تخافوهم میا رئی گئی تاسو ددوینا و خافونی او او یرئی گئی زمانا دا لحن یر سش دی و تصیر قرطویزی کر لَيْسَ الْخَائِفُ الَّذِي يَبْكِي وَيَمْتَهِي عَيْنَهِ بَلِ الْخَائِفُ الَّذِي يَتْرُكُ مَا يَخَافُ أَنْ يُعَذَّبَ یَرَدَ اللَّهُ نَدانَ کِ انسان بیوخ کِ تویی او خلقوی چې د الله نډې دی دیږي بلکې بَلِ الْخَائِفُ الَّذِي ما مَا اصل حقیقت کِ د الله نے یَرَدَ دا انسان هغه گناهونه پرېګ دی کوم چې مستحق د عذااب انساني ان كنت مؤمنين کچري داس ممنان ولاظون کل الذي نه تسللي ن بیا ل سلام ته او غم جني ک تع لره هذا کسان یوصريونهفل يو کفرې د جلسی کې پ کار د کفر کې என்ன نهم ل يزور اللهشي یقینندی ندي چري ضرر نشي ررسولې الله تا ضربر یرید الله اراده لري الله رب العزت الله له لهم دا چونه ګرځې دي لرا حزن کلخرتي س سپخرت کې وله هم عذااب ناظیم اودي د پاه عذاب دووي انن ل نشتهولکو فربل ایماني ن ح کان چې غورري کفر لرا او ایمان کې لن ضرور اللههشي چري زر نشي رسولې الله تا ضربر ولهغماعذااب عليم او بمان حقا کسانو دی د پاه عذاوي درنااک وله يح بن الذي نه کفرو تسللي ميته ممناننوته او குمان م کوه کسانو چې کااف ديمان نوملي لهم يقينن من مهلت ورکو ديتا خير لأنفسهم جدا غروا بحتر دي ده نفسونو دي ده پارا بلکه ده پارا مهلت من نوركو إنما نملی لهم يقينن مهلت ورکو من ديتا لإزاد وإثما دي ده پارا كزيادة كزي گناه نعذاب ورطا زيادت ورکو ولهم عذاب مهين او د پاره دې عذاب دوی دو رسوا دو کوونکې شرمونکې ما کان الله لیذر المؤمنین الا د جہاد ندی الله رب العزت تفریق دی, دی مؤمنان لرا علما انتم علیه په هغه حالت باندې چې تاسو په هغه حتا یمیذ الخبیثه من الطیبی پوری یجدا کی فلیتلرا دپا کونا و ما کان اللہ واللہ جہاد امتحان راولی جس سے ہی اوبت خلق پدې سره معلوم شي و ما کان اللہ اونه دے الله رب العزت لیدلعکم علی الغیب شیخ اطلاع در کی خبر کی تاسو را په غیب باندې ولکن اللہ یجتبی میر رسولی میشا دو مطلب دی ولیکن الله یجتبی میرسلہی مئی یشا یو مطلب د ځان لا جدا کلام جدا خبره ده ال غیب باندې کلام ختم شه دا اوس دیمه خبره الله چې څوک شي نه رب پیغمبري او نبوت تر اولیږي څوک چې الله رب العزت داغي غروالی او کی دیم مطلب ولیکن الله یجتبی لیکن الله ورکی میر رسولی دا پیغمبرانو خلونا لیل ارسالی دا د لیگلو من یشاو چا دیچ خوخشی دیم ولیکن اللہ یجتبی لیکن الله ورکی میر د دا پیغمبرانو خلونا ویوحی النبی ببعض المغیبات تفسیر خازن تفسیر سراج المنیر زمانکی الله غه کوي د پې غمبررانو خپلو نه نو وهي ورته کوي د باو غب سیزونو چا دی الله د هغې ورته وهي وکي نو وهي سلام بیال اسلام د هغې بایان وکي لکن بیاله اسلام دیېر د غبو خبرې ووي الله به ورته د هغې وهي اوکه ن بیاله اسلام به خلکو بایدیان وکو نوبیال اسلامته الله وهي اوکې د غبو او بیاال اسلام خلکو ته بایدیان وکي دانده که اللہ رب العزت انبیاء علیه السلام تا غیب ورکی غیب علم غیب اللہ رب العزت هیچ چاہتا نورکی بالله و رسولیه ایمان روڑی په الله باندې و او په پیغمبرانو باندی و این تؤمنو و تستقو پچری ایمان روڑو تاسو تقوی اختیار کتاسو فلکم عجر نعظیم پس زفارت تاسو عجر بویلوی والله یح ب نه الذي نه ی به خلونه بما تهغم الله من فضې او غمان دی نه کوي حال کسان چې بوق کوي په حسهه چې وورړي ديته الله را بلزت من فض دي د فضل خپلله هو خره لهم چې دا به ورو به احتهوي د پاه د دي بد دي د ثيظو وقونا ما بتلو به يوم القيامه ثيظو وقونا زر دے چ توغ بکریشی پس چي ورتا واچولېشي ما بتلو به هغه مال چې دي بخول کړه دے پدي باندې پس چي ورتا واچولا تهديس کرا زي نبي انسان چې دنیا کې مال دولت جمع او د الله په لار کې تنه دین نه خرج کی یو مار به وی گنجې مار دینسان په سیبم منډي وهي دیو ورته وی چې تاسو کې هغه به ورته وی چې تاسو ته عالم ما تر دې پوره دینسان ته بټه کو نه ورکی دارنګ اروس وراشي توبه کې الله رب العزت فرمای چون تیس نمبرات کې كم خلق ته مال جمعكي او ده الله فلارك ده دهنم نخص كي وقیامت فارس بانده ده مال ده با گرم كيشي في ده اور پا او بیا بانده او بيا ده جهنميانو ته پده بانده تکونه با ورکوله شي فتوكوا بها جباهوهم و جنوبهم و ظهوروهم تنده بانده وم پده مال بانده ورطه تکونه ورکوله شي اسطره ده سفين ده جمعكو ده زکاة ده تنده ورکوله په تندي بهې هم تکوونه ورکول شيدار په شابان دی هم, هم او په اړکوو باندې به ورته هم تتكونونه ورکول شي داغونه ورکولې شي په د مال باندې اوزې به شي بل عس چې دا را ځې چې داته دا د هغه چا د پااره چې دا مال نه مار جوړ شي چې د مالداره دی بل یو غریب هغه ور سرې دی رشتهدارې دی او حغتې او واړي او د ورته نه سره ده دی چې د سره مداد زاد بهارت اور کولشی دا کم مال چې دی جمع کوي دی وې گنی زمونږ د پاره دا بخل غورو به تر دی خدا دې له دی حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل شو هو الا ایمان لا یتمو فی قلب مؤمن شو دا بخل او ایمان دا په یو زړه کې نشي راځم کېدلی بلکې کم مزرګی چې ایمان وی دکې بس تخاوي او جگم جو کہ بخل دی دکي پوره ایمان نشته دی. يس يو دو و كون ما بخلو به يوم القيامه زرد چ توغ بکريشي په غاړه کې به ور تواچولي شي هغه چې بوخل دي په دیواني پرز قیامت ولله میراث السماوات ولارد داوود الله رب رز ترغيب انفاق پر حقيقه داوي زي ساتم ساتم الله پر مي اسم ده هر سما ته پاتې کیدون کي واللهلهرب پ کدون کې میرا زسمانو دزم کې والله بما تعملونه خ او الله رب لزت ف حال عمل باندې چې تاسو کوي خبر دار دی لقد سامي الله قو الذي نه زجر يود ته لقد سا الله تهقی سرهورد الله رب لزت ق الذي نه ونا قالوا جوالده إن الله فقيرون يقينن الله مستاجده ونحنو اغنية ومونغا مالداره يو. دا وينا ياخو حسن سي وي حيبين اخطاب دا دا يهود ويو ها حقوق دا خبره ديره كولا كالله غريب دي ومونغا مالداره يو. ذهب قول دا دا وينا فخصف ني عذوره كري ويكرمه سيبتكري. فخاص بن عزوران دا ده یهود و عالم و هاگه بدا خبر اکوله. او ابن کثیر تفتیر حاگه دیلان دی و واقعه هم ذکر کړي این ابو بکر رضی اللہ و طالان هم ده یهود و یوزه و هاگی ایمان دعوت ورکوله. خطاس تاسو مسلمانان شي فدیکی کې دی دیل لو عالم چو هاگه فخخاص و دعوت دا هم دعوت د ایمان ورکوله نو هاگه ورطوی اے ابو بکر تمونگا حاگ ذات ایمان فاقه ذات مونگی ایمان رو رو چه غریب دی زمونگ ده غواری مون فاقه ذات ایمان رو رو ابوبکر رضی الله تعالی نوم چې څنګه دا خبر ووری دلا یو مضبوط سپیر ده تورکه چراغه فخاص نبیر اسلام تا گیلی ده پار راو چو گو را سا تن سا, سا راغلی او مونږ سپیر را کری مونت سراگان را کری دي نبی علیہ السلام ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ روښته سو ایستو او جوا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ته پرمېله الله پیغمبر ما دې ته دی ایمان دعوت ورکړو او دی ما ته داس خبري شروع کی چې مونږ په هغه ځاد ایمان ورو جلا غریب دی زمينه غواړي نو ما ذکرې ته سپېړه ورکړې یهود وطن کدا آیاتونه چې الله فرمیلی منزل الذی یقرذ الله قرضا حسنا مې وګړه الله قرض غواړي مونگ با دست ذات باندیستنگی ما رو دو چه غریب دی الله جواب کنی سنکتو بو ما قالو سنکتو زر زرده چه او بلیکو منگا ما قالو حقا چووی دی سنکتو بو یو معنی بعض لما که سنو زر زرده سزا بو ورکو منگ دیتا ده حقا چه دیست دوی او دوی معنی سنکتو بو فی صحای فی اعمالهم صحای فی اعمالهم دیده املون آم صحیفه کوم دی په هغه کې بمونګه دا ولیکو وقتلهم الانبياء بغير حق او وجلد دي انبياء عليه السلام لرا بي جرمه وقتلهم وقتلهم الانبياء نو زين سوال راځي چې دی په انبياء عليه السلام نو قتل کړي شهيدان کړي کوم چې دی نبی عليه السلام په زمانه کې بلکه هغوی مکه تیر تیرچوي چې انبياء عليه السلام شهيدان کړي جواب ده ده تفسیر قرطبی ده کرده القتل و فعل و الاصلافه لیکن الموجیدین رزو بقتلهم الانبیا سهی ده اچه ده سلام قتل انبیاری سلام مختنو خلقو شهیدان کریو ده دی مشرانو لیکن الموجیدین رزو بقتلهم الانبیا کم ده دی ده رستنی نهحقی دنبیاء العیدی السلام پا قتل انبیال الیسلام په شهادت باندی دی که خوشحالو دی پی رازی و مقی تیرچی و رضاب الکفر کفران، رضاب شرک شرکون، رضاب الحرامی حرامان پا کفر باندی رازی کی دل دل دام کفر دی په شرک خوشحالی دل دام شرک دی نه دی انبیال الیسلام پا قتل خوشحالو دنست که اللہ رب لجزد دی تدا پی غرانه ورکی دیو جن حدیث کی رازی ګلی یو کار یو زیک اوشی یو سره تی نډیر لری وی خدای په دې کار کې ور سره شریک دی پدینی کې یا په دې او کلي یو کار اوشی د ورته نږدې وی خو لیکین دې په کې شریک نیو نه کې یو کار اوشی یو زیک او یو انسان په خفد ګناه کار او شو او دې په خفد نه دې ورته دې ګناه کې شریک نه دی یا دې غناہ په کار باندې خوشاله شه او دې ډېر لري دې خدای په دې غناہ کې شریک شه یا, یا دی دی یو زې کې د یو نیکی کارو شو او دې ډېر لري دې په کې شریک ومن دې خدای په خوشاله دې دې په دې نیکی کې شریک او کله یو سړی نږدې یو غناہ د تر کېږي دې نږدې خوشحاله خوشاله پنه دې خفد ومن دې په کې شریک نه دې دا رنګ یو نیکی او دې په دې نیکی کې خوشحاله نه دې په دې نیکی نو اگر کې نږدې دي خدای نیکی ته نه ملایوي نو امبيه عليه السلام قتل مخيو ودي په خوشاله او ذکر ته دي په دې کې شريك و ونقول ذوق عذاب الحريق او به وي مونږه او تکي عذاب سودونکو لالك بما قدمت ايديكم دا په سبب دهغه مخېګړي لاسونو ستاسو وان الله ليس بظالم او ب بشكل الله رب عزت نهدي حزلوم کوون کې په بنده باې الذي نه قالو ان الله هده إلينا الذي نه هذا کسان قالو جو دي ان الله هده إلينا یکین الله واده کلېمون سره الله نوؤ مننا ل رولین چې مونب تدیک نه کوو د هزو پ غمبر تردی پوری چې راتللو کې مونږ تا په یو قبانې سره تا کولووه نار چې اوخورې هغې لره اور پولقد جا کوم دا خبره کورتهويزیکرپل کا باکشررف په خاص بې عزوره چېدرسلام د ایمان دعوت ورته نودی ویل چېنا مونږ د پاره خو دا خبره وه مونږته قو ویللی شوي کیو پې غمبر ال قربانیوں کی دعاء قربانی قبول شی اور اخری مکہ زمانے کے د قربانی د قبلیدلو نہ خبدا وچ اور براغ ہغوی اسوز ول ان دا قبول شاں رزق بہ من گمنو دا کبرا بعض لما تفیر مدارک ذکر کری دی ھاذا دا دعو و باطل دعو و مفتر علی اللہ دا یہ و داوا وا باطل داوا وا دید درو پ اللہ رب العزت باندی جو حقیقت د دې هیڅ شنو خو دې از ذن نه خبره جوړه کړی و دویم وجه تفسیر ماذل قران نور ذکر کړی دی دا خبره په تورات کې و خو دا خبره و چې لا یؤمن برسول مم بنی اسرائیل دا ځوله بنی اسرائیل په هیڅ یو پیغمبر ایمان نه راوړي تر دې چې هغه قربانی وکړي او قربانی اور اوخري قبول شوه نو بیا وتاه په دې ایمان راوړي په هم ترکو لفظ بني اسرایل دی او بني تر لفظ پکې فریق نبی علیہ السلام خود بني اسرایلونو پیغمبر نو کیو. دا خو بني اسماعیل کی او تورات کی کی ما خبره وا هغه متعلق د بني اسرایل هوا نو دی هغه بني اسرایل لفظ پکې او نبی علیہ السلام ته مونږ ته دا ویلې شي قل قد جاءکم رسولن دې ته ویلې کی رد الزامي یا جواب الزامي تاسو داوی چې مونږ ته پیغمبر راشي او هغه دا خبرو کی قربانی او کی او حاغ قبولشی جواب اوی تاکی سراغلی تاو تا پیغمبران من قبلی مقی زمانا بل بیجناتی پا واضح و دلیلو باندی و بل دی او پا حاغ سباندی قلتم تاسو حاغیق و قربانی هم کروان او او رخوڑ لی هم و نفلی ما قتلتمو هم پسولی تاسو وجل دی لرا شهیدان و دی لرا إن كنتم صادقين سوین ک چریي تاسو رشتوني په کا ذبو کا تسللي نو بیاډ اسلام ته فقد کې برسو من قبل کا پهتهقی سره ننسبت د ضرروکي شوي تا مخکستانه جا بالبينات بال الباتې راتل کړلو دي پهوااضې هو د بیل بَیینات مراد تن دلایلی نقلیہ و زبوری راتلی کی پتیفو مراد تن دلایلی نقلیہ ول کتاب المنیر اور اتلی کی روپ کتاب روخانہ باندی مراد تن دلایلی وحیہ کلونا فین ذائقت الموت بدی کی تجدید اور کی جہاد کتا سودا و هم مثلا بیانو یا جہاد نکو مرگ برائی شی بیا چاہتے ہر انسان تا مرگ رات نک دیکھی نو کولونه زین زائقه الموت هر یو نفس تکونکي د مرګ دین دنیا کې جوي نو خامخا بده مرګ غزي علي رضي الله تعالی په باري کې رازي هاو بز اشاره ډير ويل الا يا صاحب القصر المعلا ستدفن وان قريب في التراب لهو ملك ينادي كل يوم لذول الموت وابنول الخراب الا یا صاحب القصر المعلا اې دې وچې تو محلاتو بنگلو والو ستود pano ان قريبن فترابي زړوي چتا سباني زه پخاورو کې خخ شي لهو ملکو ينادي کل يوم لذول الموت و ابنول خراب انسان نه پارا فرشتدا هغه هر او رزدا आवाज کوي لذول الموت و ابنوا للخراب اے انسانانو پیدا وی د پاره مرګ مرگ الموت و ابنوا للخراب اے انسانانو پیدائش وی د مرگ لپاره او جوړ شوی د پاره د خرابیدلو انسان پیدائش روسو سوره ملک راضي الله رب العزت فرمای خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الله مر او جون پیدا کړی نو تاسو موت مخی ذکر کی حیات ورسو ذکر کی وجه ولما دا ذکر کی انسان تر دې خوده نه کی چې انسان تا مقصد دې دنیا کې استاذین ندي دا ما مونټم ځتاره در کوم چې صرف لګی عمل پکې او کې نور بتاته بیا مرځازی او هميشه جون چې ستا غبل جون دي که ها جن دا آخرت دین نو اصل انسان همیشه جو سی که آخرت کی بوسی دنیا دا دا همیشه او سی دل و دی دیده که انسان همیشه نیچ پاتې که دلی رو الله اللہ رب العزب سوری انبیاء که فرمائی وما جعلنا لبشر من قبل کلخل افا امی طافهم الخالدون اے نبی علیہ السلام نونگ سانا مخی دنیا که سوک همیشه نیدی پاتی کری افا امی تاپا و مل خالدون ایت مرشین و ساس خیال دستا دا مخالفین بگینی همیشه وی بلکنه کلو نفس انضائی قتل هر یو نفس حغص کون که دا مرگ دی هر انسان چې دنیا کې زی خام خواب پدبان مرگ راز دی انبیار سلام دی لوی لی خلق تیر شوی آغیت دنیا کی خام خام مرگ را غلی ده ذکر یو شاعر وی <تصفح> الموت قدحن کلو نفس انشاربو ها ولقبو بااب كلو ننفس داخلوها الله كان دنیايا ت دومو لاحد لکان رسول الله ه فيها مخله دهما تون كلو نفن شاربهها مرگو داې په ده دا. چې هر انسان د دی نهګ اون کې دیولقبو بااب كلو خبر یو سه در واضه دا چه هر انسان پده بانده در خلیدون کې ده دیاوی لو کانتی دنیا تدومو لواحد لکان رسول الله فیها مخلدا کچر دا دنیا د چا د پاره همیشه وی نو زیاد مناسبه که نبی علیه السلام و چه آغا همیشه وی خو نبی علیه السلام همیشه نو نوبل بل بسوکو چه آغا با دنیا کی همیشه پاسی بلکه هر انسان بده دی دنیا نیزی. حدیث که راضی نبی علیه السلام فرمئی یو انسان ہوئی چه زبا مرگ نا او تختمو ده مندی شروع کی ده ده مثال دقا سیده لکه سنگا چه یو انسان یو اوسی هاگه د خپل سوری نتختی اوسی که ده سوری نه طوله و رز مندی او وحی او وحی چه مازگرش او وحی, وحی بیا خپل سوری وار تره بیا مندی وحی وحی وحی بیا چو گ تر چې کله پهې داسې حالت را شي جپد کې مړ هم شي د قې انسان که د مغ نه منډې وهي وهي خوړکه سوری پررنې دا مخ د انسان سری دی انسان دې نهبد کد نه شي خام مخ به ورته را ځي او چاته په وانې ک را ځ چاته به بوډوالي ک را چاته صحت ک را شي چاته بیماری ک را شي مک دپاره داس ضروری خبره نه ده چېګنزه به ګړه شم او ما ته به مک را حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمیل الموت ویعتی کا باغتا مرد کی تا تا راضی حاغب تا تناسا فرش او یو شاعر ہوئی کام من صحیح مات من غیر علت و کام من علیل آشهین من الدہری کام من صحیح مات من غیر علت دیر سہی خلق حاغب غیر دزی سے علت نمڑی ه سو جوور ل نه وي او مړ شي خ صحیح دی وي اومر شي و کم من علی لنشه نو مننت دهري او ډېر دی بیمارانو نهادې وي جاهغې ډېره زماه په ببیماری باندې تیر کې پمرې تیر شي کلونه کلونې په بماری تیر شمرګورتن نه را ځي بیا ووی و کمی نورو سین زی نوها لزوجها او دیر ناوی گانی خوابندان دا پارا خیف تشیوی و قد قوی زد ارواحهم لیلت القذری دیدی هاغا روحونم پا قشبه بانده و تلیوی تلیوی تلی نو مرد هاغا بلکل یو ناسا فشیده باست کلک داستیوی چی دنیا ترازی بلکل مررازی پا بند سرگو رازی پا بند سرگوی با طلب دنیا کې مېش نمرې کې څوک د وخت تیری او څوک زیات د زمانہ تیری او څوک لزات وقت دنیا کې تیری څوک کم وخت تیری هميشه دنیا کې څوک هم نه به پاتې عمر حدیث کرازی نبي عليه السلام فرمایلیو چې اوکسرو لزات الموتاسو داغت زونو زیات ذکر کوي چې د ژوند هغه مزه ختمون دی مراد د دین مرګ تاسو مرک زیات یاده ووي چې د جون دا مزه درله خ نه کې ه د خو په دنیا بانې مطمئن دی او دنیا مضی چررکې دی کې طرف لا یاد آخرت طرف ته توجه نیشته او چې انسان کله مرگ یاددي د انسان توجه آخرت و دی شي د دنیا سره دومره مینو محبت نه کوي مهز که رازی کله انسان یادي د انسان د ژون زنګونونه دي نو بیا و السلام فرمایل، என்ன ح د خلوب و تف د او کم یس د او حدي د ضا ص بهما دمونو تا داسې زنګرسې زګاج دا اوبو پرهیدلو سره کرام الله طالنمم تپوس کولو و ما چې لا اوها ا الله پ غمبر دې زنګلر د پلو علاج بس شوي نو بیالی اسلام ورته دو دتي اوخي یو کثرت ذکر الموت دین و تلاوت القران مرگ ډیر زیات یا دی او دویم د قران شریف تلاوت تاسو زیات کوی حدیث سره د انسان دغه زنګونه لید کی نو هر انسان تکون کې د نفس نه کې دنیا کې وی خام مقابله مرگ ورترازی دیو جنو شایر وی اذا عملتا القبور جنازتا فعلم بعدها فعلم بعدها أنك محمول كلاكتا يوجد جنازة قبرتان توجد نو نفوه شاكتا يدين روز ترساوهم دقة سي جنازة اوجد تشين كتا بالجنازة دي اوجد تاكن دقة سي فوه شاكتا زماوهم دقة سوئرز جنازة اوجد تي يو صحابي ده غالبا ابو سيد خدري رضي الله تعالى نخده ده آغا فمقیه و جنازه روانا وارتراي وبلكن همو ورطوه دار جنازه دار؟ ده دا. آغا ورطوه دار ستا جنازه دار افتا مصرحاً جدا، ورطوه خفش شد او سيد خدره رضي الله وطم ورطوه فرمي قطب اده خفا که دار ستا جنازه دار سهن زمان جنازه دار خویات ساته چه کلم یو جنازه اوچه تاکه فوه شدق قطب زمان جنازه اوچه تیجه نهو هاری اونف زای قتل مستقون که دا مرگ دار و اینما توفهون اوجور اک او یکی ننگ پوره پوره پدلی و در کریشی تاوستان یوم القیامتی پاورز قیامت باندی مرد توفان اجورکم یوم القیامتی حدیث کرازی مشکاب چریف حدیث دیں نبی علیہ السلام فرمیل تحفت المؤمن الموت دا مؤمن دا پالا تحفا حقا مرک دیں محدثین هغه حدیث لانده ذکر کئی چه نبی علیه السلام ولی مومن دا پارا مرگ توفه ورطا ویلی ده واجه دادا سیوکو دا که مرگ نوی و دا انسانان چه طولو مر جوندی وی نروس په انسان باندې مختلف چه سم حالات رازی دوست چی بودایشی دو سڑه پا خپلم وی نرکو والم وی دین ورل مرگ خده نمرگی اوپردهشی دایو توفه دا دویم کل کل دازی دا مصیبتون تکلیفون د دنیا رایشی که انسان دا حاغی دا برداشت نیوی بس آخری حد اداوی چه انسان وفاد شي که دا وفاد نرات لیره انو حاغو مصیبت کرد و تدیست کولیه چه دا حاغی دل نیوی بیا ادام یا تحفه دا چه مرگ رای بس مرگ تا را حاغو مصیبت دنیاوی مصیبت ختم شد در این فج محدثین دا زکر که اصل ترسو چه مرگ نیوی را غلی دا آخرت نیمتون انسان نیشی ح د آخرت نیمتونا حصول د حقی بیا شروع شید. قابر نوزر کدن نا حقا نیمتونا بیا شروع شید. یکی نن پوره پوره بدر کلیشتاو صاحب بدلی ساسو پرز قیامت بندی فمنزوح زیحان این ناری پس هر حاصو چه بچ کلیشو دا اورنا و او دخلل جنتا او داخل کلیشو جنتا فقد فاز پس احجی سرادا انسان دی کامیاب دیتا کامیابی ولی ویلیشوی دا اصل وجه دا دا دنیا کامیابی که دا نو دا عارضی کامیابی ده عارضی کامیابی ده چې دا, دا پدی دنیا باندې ختمی کی انسان خلوی ڈاکٹر جوڑ شد خلوی انجینئر جوڑ جوړ هر سی اوک ولیکن چې مرگ ور تراغی بس پده باندی لده دا هر سی ختم شد دیگریانی ورسال ته فیدا نور که بلسور تا فیدا نور که ریون پر ور کروډ باندې او نو سو د پااره ډېر په ټیمم خر هرر چې وک او امرريې ته تعلیم دپره وږلو چې ویلليږلو ډیر وچر تعلیم اوکو واپ را روان دی پلارې مست استبال وی نور خلکې مست استقبال له وې دي پلاره چې کور ته را تلل ډ اوک چېریډ اوکه افلارتي بچا ہر تبا تباذکم ما خدا پیسے پتہ دین لگولی پٹی می قرض ال ہر سم کول جتہ مال سبادا پیسے ہو گٹلی زیر توئی پلا ہرک تنی زغر کے ما کہ ما دین دے پار سون کو صرف دنیا کے ما دا وقت تیر گ امریکہ تے لاڑم آغزے کے طرف ڈاکٹری او کس ما قسم گناہوں کی ذمہ دین تے ما تے وقت نہیں ملو شے ما خدا خیال کہ رابے کہ خل نقطہ ز توبہ بو واسن نوادہ کامیابی که به دنیا کې سړډ ډی لو انجینری شي ډاکټر شي خدا په دې دنیا باندې تکمیل پرشتو ته دا تنشی ویلې چې مازم رلي ډیګري هغه ست دا ماته تعزف کم کې یاول څه الله ته دا ډیګري نه تنشی پېښوله کامیابی اصل کامیابی دا چې توګه جهنم نه بشه جنت ته نیک اعمال وکړه د دنیا کامیابی دا اصل کامیابی نه د دنیا کامیابی دین وروستو ناکامۍ د دنیا ناکامۍ نه روزو کامیابیشته دي دنیا کې اوسهره سره ډیر ځات مالداري وکړو په تیوي ډیر बंगليو محلات وی او کرے دې بیا خیر ته کینی ترزونه پرایشي دمرچ دیوی دینه مرګ زماده فارښت دي په کور کې شپونی شي دنیا کې ډیر غریب وی سوالګر وی فقیر وی او ګوره بل او زارې बंगليو محلات وی محلات وی ګډوانه داخله نو دی دنیا کامیابی آغاو ما عارضی ده او د دنیا نکامی دا تا معارضی ده اصل کامیابی د آخرت ده د دنیا نکامی کدیر تاڑه نکامشی بس پ مرگ بانده ختم شو که تاڑه او گه بی خدا پ مرگ بانده ختم شو که بربندو پ مرگ دا بربند توب ختم شو که فقیری دا پ مرگ بانده دا ختمیگی باند ختم کامیابی او نکامی د دنیا آغا پ مرگ ختمیگ او کامیابی د اخرت هغه نه خپې میزوني چې دا انسان جنت ته لا هميشه ودی جنت کې مسلمان او کافر چې دي نه ناګاماله همیشه په جهنم کې دی او لا کامیابی نشته مزګه قرآني شريف دي تفاص دي هر هغه څوک چې بشل جهنم نه او داخل شل جنت ته دا انسان کامیاب دي ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور او نه د دنیا مگر د دوکې ده لطله نه في والیکموان پوس کوم او زتهوي کم مګ باندران نهغې مدونیا ک یا ساته امتحانات پرازځ د مال امتحان به همموي د ن امتحانات بهموي تا مخ امتحان کول شي پ تاسوفیم والیکم پووس کوم په ستاسو معلوون ستاسو کې په معلو نستاسو کې والله تسما او نه منن لدي او خامخاب اوری تاسو د هغه کسانو چې ورکوې شوی ورته کتاب مین قبل کو مخی تاسو نه او من الذینا او د هغه کسانو چې مشرک دي اذن کثیرا بدر د ډیری تاسو بده د دې آیات باندې تفسیر ابن کثیر او واقع ذکر کړي دا نبی عليه الصلاۃ والسلام انس رضی الله تعالی <سؤال> و تعالی نو فرمایز او نبی علیه السلام فقره باندې سوارو اطلل غالبا سعد رضی الله تعالی انهم دهغي بیمار پرسی لمون اتلو مون په لار باندې اتلو لاړ کی اور دل ناز تا فقيه مسلمانانو مو کازرم پکيو اولانه دورو ټول یوزې ناز کی پزی کی عبد الله بن ابی بن سلول ده منافقانو مشر هغه هم ناز کی کلی چی نبی علیه السلام مونگا تیری دلو نو مونگ پخرباند ناسو نو خامخا چه یو سارویزی نو مخش و کچلاری هموی نو دوڑی کئی تو چی کلی دوڑی کئی دلی مبدالله بین و بی بین سلول دلیر نشده پوز هغه رواکا او ډیر کبر غندی اختیار کن کلی چی مونگا نی زیلارو نبی علیه السلام کو شو سلام اوکا او بی ورس تخبری اوکی در خبری ورطا اوکی در دین خبری اوکی عبدالله بن عوبی بن سلول زان و غصه که و یه محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا در طریقه زمان خواقه نشولا در سا سا طریقه دا که سوک سا خبر او ری او کنه ری تو ورطا خبری, خبری که سوک چه سا خبری خواقه نو طالب آل تا درزی کنه سا سا کار ری چه تا با هر رازی او زمان مجلسون خرابه او منتا پا گخبری خبری که زمان گبشب خ نبي عليه الصلاه والسلام څنګه دا خبره په خاموشي سره ورودی نبي اسلام ماته جواب ورنکه بری کو صابره پورته شو وای نبي عليه السلام تاسو خامخاز مونږ داس مجلسونو ترازی او زمونږ د مجلس خون تاسو پراتلو سره زیاتیږي او تاسو پراتلو زمونږ مجلس خسته کیږي ان قریبا چې خپلو کې دوانو جګړه کړي وي دوانو طرفونو والا خو نبي عليه الصلاه والسلام ما نه چې جګړه مته عندما نبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كانت عبدالله بن عبدالله بن سلول دارات دا قسم خبره كولي صلى الله عليه وسلم فرمي دار الله فغمبر مخفى كي آغا كو بخام خاده خبره كي آغا دا مشارط فرطمه او اشماع تا با مشيري ملوشي او چه تا سراغ لئي آغا تا مشيري ملونا شوان نو داكو آلتال آغا غصة دا اخدا اذره كي داكو دا قلقو طبيعي قل تي غصة يوائي خيوي او وهني او خبر بیا لري جوړي مذاق مکه قلت غثا هر په زکه د تاریخ ده نو زکه د دې د خبري کوي الله فرمي خامقه خا باوري تازه کسان نه چاهلي چې تادجو د مشرکانونه اذان کتیرا بدرل ډيري باوري امام رازي رحمته الله عليه د سفيان رحمه الله قول ذکر کړي دی سفيان رحمه الله وای اذا كان الرجل محمودا في جيرانه واقوانه فَعَلِمَ أَنَّهُ مُدَاهِنٌ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَحْمُودًا كَلَاجِيُوتَن دغه تعریف کولې شي صفاتونه کولې شي سی جيرانه او اقوانه پګاوندیانو کې هم پرونو خلق کولوانو کې معاشره کې خلق دغه تعریف دی فَعَلِمَ أَنَّهُ مُدَاهِنٌ ګویا شاده انسان کوون کې دی حقیب صحیح طریقے کرن دے بیان کڑے اور نہ کہا کہ بیان خلق بددیرے بدیر ذذک الحق مر ولو کان درہ تے حق وینات رخوی اگر کمل غلیری ہوندی بجا تا حق وینو خامقہ دزر بڑا دذر باس. واندیو باسی و انت تصبر و تتقو او کچری تا ستب روپ تقوا کا س ان ذلک من ازم الامور وځي ګران دا په خو کارونه دي میناز مينو شیخ القران له ملا فرمایزه زوانانو کار دی دا جنګو د خو کار نه وي چې خلکو نه ګلې کې ما ته چا تکلیف پر رسول ما ته چا سترګې برنه کې ما ته چا کنډول کوو بد را دي دا زوانانو کار دی چې د کار تر دی هر تو په دې کې برداشت کوي وا اذ اقذ الله میثاق الذين اوت الكتاب زجر ناكار ولا موتا یاد تا چا والله رب مضبوطا وعدا ده آغا که سانونا کوتو الكتابا چورت ورکشوه کتاب لطو بیننهو لناسه خامقابا بیا نوی دی لرا خلکو تا ولا تد تمونهو او نبا پتوی دی لرا تفسیر شوکانی دی آیات نانده ده حسن و قطازره محلا قول ذکر کره چینال آیتا عامتن لکل عالمین دا آیات عام دے هر یو عالم مبارک دی صرف یهود او نصارا ته نه مراد نی وی بلکی امام رازی رحمت الله علی ذکر کړی دی و شامین للاہل القران دا د قران شریف والو ته هم شامل دی و د د قرانی شریف اشرف الکتب دی دلون عزتمن کتاب او کتابونو کې دا دی نو ورکه شو ورته کتاب نو مسلمانانو تم کتاب ورکه شو دی نو دینم دا وا دا اغت شو کلتو بییننهو لیناسے خام خواب بیانوی تاسو دی لرا خلکتا ولا تکتمونهو او نبا پټوي تاسو دی لرا کنزل عمال کی او روایت رازی اول جل ایک سونہ پہ صفقی نبی علیہ السلام فرمائی ما من عالمین الا وقد اخذ اللہ بیتاقه اللہ یکتو ماں ما من عاالې نشتې هستو عاالم الله وقد خ الله مګرته سر اللهتن دا واده غستهوه الم در ته درکوم کو الله یزمه دې پټواې ب نه کې مدا واده الله رب لز د هر یو عااللم نهغې ده, ده. در کوم خدا به پټنا خلکو تهې بايعې ع کراي نو بیاې حصلا دسلام فرمیل هغه عالیم چا هغه نه دسمستېتهپوسو شو د تهه ممثله معلومه وه د بیا هم حپټ کېجممهغ الله هو یو من النار الله بې عام تا د اور واېقیت رض باندې پ یخلې وورواشي چې تا تمعلمعلم در کړو ته د داخلې ازله چوره د داخللي در لبند کوم د اور واي به اوله د یل شي ف به دو هو وراهوریم پهڅو زو دي دی کتاب لره ورا جوهوریم روستو دا شاگان اخفلونا روستو شاگانونا سکیان ذکر کردی دی مراد تر کل عملی و این لفو خوفی دیباجی والحریری دی وی غرزولو روستو شاگانونا مراد پدی باندی عمل کولی پریخ و این لفو خوفی دیباجی دی اگر کدي دا کتاب پریخمو دی کرا بند خدا کتاب راغستنی دي د کتاب عزت دانه دی دی د پاه سړی خسته کي جوړي ک او دا سهار او ماخام خپولی دا د کتاب عزتدي بلکې د کتاب عزت دا دی دا راغتل <سؤال> په دی ان کو هوول او په دی باندې عمل کول او دا نور خللکو ت بایدول دا د کتاب حق دی نو اگر پر ریخم و دی ک سړی بنکې خدا د کتاب زت دی د راغتن می دي بلکې حقیقت کرا شا تغورتهول دي او پل او بارکیم یو ع مد ذکر کوي چې خلک به دقرآانی شریف ظاهری عزت کوي خایسته خصسته کاپلو او پهې ک بیا راابنددي خولیکن پهې به نظان پو هوول وي نه پهې باندې عمل دي ځکه الټم رحیملام زیکر کړي دی او مد د خلکو په باره کې نه کتاب اکمی ورا ظهورهم ته مکو ب ظخار ف wale ilm qala allah qala rasul qala sahabatu hum ulul irfani nawazu kitabakam wara'i zuhurihim e allah sari bandaganu ta kitab guru swa shaganu ne gurdule de wa tamassaku bi zaqairil uzyani aw qawati lu khabro bandik lak manguli laguri di batil kisi waghaira raghis di har دغه دان ټیم ورته یو کیسه کې هغه تبقق وګیږي او ضعیف ضعیف کېږي ورته کېدی دغه وګیږي چې کرام ته صفاح قران او حدیث بیان دي دغه کېدونکو نیوي ول علم قال الله قال الرسول قال صحابتهم اولو عرفاني الا مينتیم ته وای علم قهغه او کم چې الله فرمایلی یا نبی عليه السلام ته فرمایلی یا صحابه کرام رضی الله تعالیواله تم چې عقل خان دا قاوندانو هغه سویږي وایشتهه به تمامن سليله او وسته په دې باندې پیسې لږي دا دنیا لږې پ غوره پهبيسا یترون پس ډیر بد دی ما يترون هغه چې دي غړ کوې والله تصن ل نه ی فرونه بما تهحبونه يحمدو زجرټه لا تص ب نه الذي نه ګمانمه کسانو باندې ی چیدی خوشحالی کئی خوشحالی گی بیما پہاگست بانده اتاو چیدی تم ورکری دی یعنی کم مال دولت ویحیبونا او دیخوخی این یحمدو داچ لدی تعریف اکریشی بیما لم یفعلو پہاگست بانده چیدی ندکری فلا تحسبن نهم فس دمان مکواب پا دی بانده بیما فازت من العذاب دخلاس دل و دعذاب ولهم عذاب الیم او دیره پارا عذاب وی درناک دلتا ویحبون ایحمدو بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ظاهر د آیات نه جام از یو انسان یو کار نه وکړي او دوی زماد پرې باندې तारीफ وکړي شي بده انسان ته عذاب ملایويږي او حقیقت خدا دې هر انسان طبعا دا حقوق یو کار نه دی او د دې چې زماده تاریخ په دی باندې وکړي اصل وجدا دا د دې آیات نه مراد تفسیر ابن کثیر ذکر کړی منافقین منافقین جنگ له نوتري نبی علیه السلام چراغه نبی علیه السلام تا دروغ دروغ بانی جوړ کی۔ وی زموږ داو زرو داو زرو موږ دیو جنا جنگ تلانړو هر کی بہار روۃ النخبلو کی خبر شروع کی وہ مو کو نبی علیہ السلام داز دا چلاگی سر بہانی او کی اس نبی علیہ السلام خلق تے زمون تاریخوں شروع کی جرا عقی دیر مین نہ جہاد خلق دی او زمہ ورتہ تخی دی وجین جہاد چلا نڑل دی وجنا دا دایات باذ نمایدہ دا مناضین کو بار کی جس ڈے دقت نے یود دین کار نہ کی او, او دا دا دی زماں تاریخوں او پیشی دا ہا چا مبارک دین نیم کول درې عمر بن عبد العزيز رحمه الله خپل زمانه کې غالبن عبد الله بن عباس سب دی ته قصلي غليو چې توه شر دي آیات په مبارک معلومات تا داغه زمونږ هم د قصې خو خوي یو کار نه دی کړی او مونږ وی چې زمونږ د پیتارې په کړشي عبد الله بن عباس سب ته احتجاج کراغي ما هغه ورته وسه واسه د آیات سره تړاو دی دا یو د يهودو په باره کې راغلیو چې هغه با تورات کې تحریف کولو ه دي او بیا بویل چې زمونږ ب بیار اسلام سفتو کې په دییان تاریب سره غورواري سره ی هغې تاریب کولو او بیا ویل چې زمونږ د تاریب په خ باندې وشي مطلب ده چې او سړی کېغلط کار او دی دووي زما د تاریب کېږي په خوب دا انسان تعذاب مستق دي دیوجنا تره به تاکر کوي فمون ی دا هررف په وَفَرِحُ أَن دا دا دا دا وفرحو بذالکا و وحب احبو ان یوسفو بالدیانت والفضل دا آیات دی یهودو کبارک دی حرفو التوراتا تورات کے تحریفو که و فرحو بذالکا او دی پا دی تحریفو بانده قوشا لهمو قبل و ان یوسفو بالدیانت والفضل دیق و إذا ممتفد عقل شئيه في ديانة داريه سره و في فضلت و في روالي سره نكاري كله غلط و إذا ممتفد عقل شئيه نجمع نكوه تفدي بانده دخلصي د و یاده كاميابي دعذاب نه بلکه دي ده پاره عذاب دو بيد درناك ولله ملک و سماوات والرد دعوة دعوة التوحيد صد مد صورت اول دعوة التوحيد او خاص الله لرا اختیار د اسمانو د یا ملکیت د اسمانو د زمک دي والله وعلى كل شيء قدير او الله رب العزت په هر یو ځبانه قدرت والاده ان في خلق السماوات والارض دي ځنه د ریلی اقلیمه ځه دي آیات نه دي, دي, دي تفسیری ملي كثير نور مفسرینو یو اوګد واخي ذکر کړي ده بعض عطاب نبی ربه رضی الله تعالی عنهم او روہ بن زبیر رضی اللہ وطلانہم دارن عبداللہ بن عمر رضی اللہ وطلانہم نورت صحابہ کرام رضی اللہ وطلانہم لار عائشہ رضی اللہ وطلانہا تا دنبی علیہ السلام دا وفات نروس دو او وطوی ممتع دنبی علیہ السلام سخاص واقعہ بیان کن تیدی نوروردی اللہ و تعالیم تا عیشار رضی اللہ و تعالیم وی چیده قرآیو ورتوی چیده ولی زرزر نرازی نوروردی اللہ و تعالیم ورتوی ما تا شاعر ها را رای دیگی چی شاعر ویلی دی زرغیب بند تزد حب بند زرغیب بند تزد حب بند کم کم را تلکوان چی پدیس را من محبت زیدیگی داسومره ډړې او زه تديرزي اغه مرمنه کمیږي او داسومره کم سلوي اغه مرمنه زیاتوي مهمات زاهر ها خبر رايي دي عبد الله بن عمر سے ورتقرمه دا خبر فری دی بس ته کم مقصد لراغلی وي چې اغه مقصد حاصل شي موږ راغلیو دې د پاره کې د نبی عليه الصلاة و السلام تو واقع مونته بیان کړي عائشہ رضی الله تعالی عنها پجړاشا وې د نبی عليه السلام واقع خاص واقع وي وبیا وې ځتا اوساده حاغنه یو واسطه بیانو نبی عليه الصلاه والسلام ما سره د شپې نمبر 23 تللو چې له غونډې حساب د شپې 13 شو نبی عليه السلام فرمایله 아이شه ما تجرد د پاسم الله عبادت کووم ما ورته ویل چې تاسو پاتې دلو زمزوم نې کې خدای عبادت ته پاتې دي عبادت کوي نبی عليه السلام مختصره غونډې زرد او دته وک بیان دی عليه السلام تہجد مستودری دل سمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ډیر زیات جوړل ایام کې مروکو کې سجده کې ټول مسکې نبی علیہ السلام مسلسل جوړل او دا چې جوړل غوې کې کټوي چته باندشي وي دا او هغه خپچيږي نبی علیہ السلام دغه څه او اته د نبی علیہ السلام په اړه کې راضی کله چې نبی علیہ السلام موږ کورن اکثر حالت د نبی علیہ السلام لغو عزیزن کا عزیز المرجل من البکان نبی علیہ الصلات والسلام د جڑا ودا سے آواز وته تلغو لکه څنګه چې کټوی پرتوی او هغه قوت کېږي نبی علیہ السلام بدره تلګی والی بیا پدې کې جموز نبی علیہ السلام او کو هم بیا نبی علیہ السلام متسلل جړل مسلسل جړل تر دې پوري چې بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وک نبی علیہ الصلات والسلام تراو خبر اور کول نبی علیہ الصلات والسلام جړل بلال رضی اللہ تعالی ورد فرمی ولی جاڑی بی بیانو سقا برکڑی سی تکلیف ملاو شوی سو وجده نبی علیہ السلام ورد نا داو جنه ده ادھا اللہ پیغمبر آخری سو وجده چطا سو زمرا جاڑی نبی علیہ السلام ورد او فرمیل ما با ننن شپاس آیاتونا نازل شروی بیا نبی علیہ السلام ورد فرمیل ویلو لیمن قرآہا ولن یتفکرن حال سوق دی حالات او تباہی شي من دي شي من قرعها تجدا اياتن اولذ ولم يتفکر او پدې کې سوچ او فکر اونک نبي عليه السلام بیا د اياتون ان فی خلق السماوات والارض ذین بیااتن تلاوت کوي ان فی خلق السماوات والارض یقینا پېدایځل آسمانونو والارض دغه کې وقت لا باللیلی والنهاری او په اختلااف د ش ورې ل آيات خاامقادلل د د الله د قدرت لل الباب د پارا د خاوندانو د اقلو الذي نه دا قمن حال کسان دي یز قروونه الله کدي الله لرا تن پهلاړه ووقدن او پهناستانوا لا جنووب او پاړ خونو وَيَتَفَكَّرُونَ في, في, فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او سوچ غي پپېدائش د اسمانونو د زمګې وي وي تفکرون فی خلق السماوات والارض دی آیات لاندی تفسیر ابن کثیر نور مفسرینو د تفکر سوچ کول او ډیر فوایض ذکر کړی دي ده سن بدر رحمه الله کول دی هغه وي تفکر ساعه خير من قيام اللیلۃ تفكر ساعه لتيم سوچو فکر کول خیره من قيام ليلة دا, دا طول شپيد قيام کولنا د عبادت کولنا دا غورا او بهتر او افضل دي درنګ سفيان بن عيينه رحمه الله قال هر الپکرو مرئات المؤمني يرا کا تراکا حسنتا وحسناتکا فکر سوچ و فکر مرآت دادا مومن دا پارا او فکر کول مرآۃ المؤمنین د دا مؤمن د لپاره آینه او شینه ده شیشه ده تراک حسناتک او سیئاتک تاسو ثاني کی او تاسو ګناہوں بخی کړه انسان سوچ او فکر شروع کی انسان خپل اعمال معلوم شي زنه کی څمر کوم زګناہوں نه څمر کوم درنګ بعض لماوی الفکر النور يدخل فی قلبکاں فکر او سوچ کول دای و رانا دا او پدی سر رانا پزرک داخلی گی. سمره چه انسان سوچ فکر زیاد کهی ده, ده پزرک رانا پزرک داخلی گی. او کم انسان چې سوچ فکر نکهی ده, ده پزرک برانا داخلی گی. تفصیلیم نکل نور نوری و شیرم ذکر کریں ازا المرء كانت لهو فکرتون ففی کل شیئ لہو عبرتون ازا المرء کانت لهو فکرتون کلے جیو سریں ہاغت سوچ و فکر کی پہاری و سیس کی فی کلی شئی اللہو عبرتن انسان دا پارا پدی کے دیر بھی عبرت پروت دی مسلم را انسان سوچ فکر جاتی و انسان تا پدی سران فائدت زیادت ملاوی کی او ہاغتا چرانا پر دیر انسان پزرکی اور داخلی کی بل سوچ و فکر کول د دنیا پهار هاري اوسس کی ابن کثیر د شیخ دارانی رحمت الله علی یو قول ذکر کړی شیخ دارانی رحمت الله علی هاوی کړه چې زه په هر د پوره اوزم زما کی کم یو څه باندې نظر ور پرېږي د سوچ فکر کو نه او ځې کړه سوچ او فکر وکم زما د پاره په هغه کې یو لو پیدا فائدہ پرېږي د دې وجنا حکیم حکیمته بعض دی قول ورته نسبت کوي چې بل چاته داو فرمایل خوشنستي به انسان هغه دی کله چې د خبرې کوي الله ذکر کوي یا چاته نصیحت کوي کله چې چپاتی کوي نو د سوچ او فکر کوي مدار د دنیا خوشنستي به انسان دی سوچ او فکر د وجنا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ په اړه کې اوې کله چې نماز لوګون لغون دیم شوم دنیا طرف ته ميلان وکړه عبد الله <سؤال> رضی الله تعالی عنهم هغه رواني کنديري روان كورونا د دې د يونيو تبدل او بیا وي په خپل ځان سره خبري کولی سوشل ها خلک چې پدېږي کې تیدون دې دن کې بیا وي په خپل ځان تویل ښاوه خلاړل او ټول دېنه دقصې څنکي بیا وي سوشل ها خلک چې پدې كورونا باندې فخر کولو چې مونږ په دې کې هميشه نن کوم دې چې هغه په ګټکاری نه بیا وی ځانته وی چې لاړلته او ټولته کیږي د خپل خبرې په ځان سره کولی بیا وی رو جړل او بیا وی زمام په دې ترځول دکشي او دنیا نه راغبت دشي زہ دنیا د هميشه اسيده لو زینې او حقیقت دا دی چې انسان کله دقز سوچ کړي د انسان زړه هغه د دنیا نه بیرغب دکی درن عبدالعین مبارک رحمه الله مبارک راضی تفسیر ابن کثیر ذکر کړي یو تن سره ملاوش یو طرف تا قبرستان بل طرف تا ډیران ااتنت وی کته سوچې کړو کی او ته اخرت طرف ته متوجې کیدل غواړي او د الله دین ته را راوستل غواړي ته په دې دو سیدونو سوچې ته یو طرف تا د انسانانو خزانه ده دویم طرف تا د مال دولت خزانه ده قبرستان سږی وي خو د انسانانو خزانه دې موري ورته شي دویم طرف تا دما دولت ډیرانسو شه د قمال دولت دے او شی و سے سو چکا وقت دی, دی, دی دے او بیا ته ندا شي جوړ شي په دقت سره سوچو کا څو وخت مال د دې تراتېن کې او ته د بری خزانه ته ورتلم کې او دینه مق مقصد کې د دې تراتېن دی د لپاره تیارې وکړان تارنګ ابن کیسیر د عمر بن عبد العزيز رحمه الله په اړه ذکر کړي یوزل عمر بن عبد العزيز رحمه الله د ملګرو تر نهستو نور ملګری ورته کلی چه طورو خبری کولی کولی عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ آخر کچه دی تقریر شروع کسو منت خبری کولی عمر بن عبدالعزیز رحمه اللہ خلقو سوئی خبری بدر تسکم خطاب سو پخفل سو چکی چیزمونگا لکس آت پس چلی زرکادن دی روح برا ناغسلی کی گی دیازمونگا قبر تطلل دی قبر کے حساب کتاب ورکول دي دین روز تو حشر کے کې دل دی او بیا من لم تقسیم دې شپره ولیکره لا ټول حالات تاسو په خپل ځان سياسي کلی دا خبرو کې عمر بن عبد العزيز رحمه الله دمر او جړل وی جړې چلاغي د وجنبه هوش شه نو کړه چې انسان په خپل سوچ او فکر کې داړ انسان د پاره ټول نخن صحت اون کې ست دي مو يتفکرون فی خلق السماوات و الارض سوچ کې په پیدایشت مانو د ځمک کې او دیدا خبره کې رَبَّنَا ما خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اے رَبَ زَمُنگا نیدی پیدا کریتا دا اسمان و زمکا باطلہ عباس او بیفائدین بازو رما زکرکی کلیچ انسان دا شپیر رفاسی او دی بر اسمان طرف سوگوری سورو او دی دا اوی رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سبحانک عذاب النار سمر چی سوری دی اللہ با اجر او بدلی دی انس او ده جهنم او رنبه هم بچکی میره بزمونگانی دی پیدا کری تا دی لرا بس دو بی فیدی سبحانکا پاکی دا تا لرا اے اللہ فقینا عذاب النار بس لرا د عذاب د او رنا ربنا اینکا من تدخلینا را اے ربزمونگا یکینا تا چی سوک دی داخل کو او فقد فقید اخز زیتا بس تاکیس را رسوا کتا دی لرا د دی دې نه معلوميږي چې څوک جهنم ته داخل شل دا رسوا او ذرین دي او څورایشي چې او باندې لایق د الله او نبی او ولبین آمنو. الله با میعلی سلام مؤمنان رسوا نکی ومالوميږي چې مؤمنان یاو به جهنم ته نځي او هالا چې ګنه ګار مؤمنان جهنم ته خوځي سو قدفاره د استغفار او خري د ګناوونو بیا به جنت ته ځي د بیا کو چې دی لار ال داخل رسوي او الا فمیر رسوا کوم جواب ده هغه اکثر علماء دا من تو خلې نار خالدن سو همیشه هميشه د 파ر جهنم تداخل شون دا فکر راځي او ذلیل شي مسلمانان به هميشه د 파ر نه وی هغه به اوزی عادی فکر کوي عمر د 파ر پراتی وی کله یو قسم فریا دونه کوي یو قسم جوړاګا نه کله څو کوي کله څو یوه فکر راځي او ذلیل شي ومال الظالمین مین انصار او نبی د 파ر د ظالمانو څوک امدادي ربنا اننا سمعنا مناديا ارا یہ تینن وری د یو آواز ان یو आवाज چې انکه یونادی للیمانه چې आवाज کولو طرف د ایمان تا ان آمینو بربکو دای چې ایمان راوړی پرب تاسو په آمنا پسې ایمان راوړ یونادی للیمان مراد یا خدای دینا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لکه څنګه عبد الله بن مسعود ته عبد الله نے आवाज ته ګورنی جریث ذکر کړی مراد د دینا نبی علیه الصلاۃ والسلام الخلق ایمان طرف تیرا برل او خلق ته دعوت اور کولو خلق ته تکلیف پر کولو درې بخاری رحمت الله علیه د حق او عقی ذکر کړي منیب هغه وی د مکی چوک مسلی او مشهور چوک دی وی هغه تلاړ ما یو حسین اولی ده چې خلق ته وی قولوا لا اله الا الله تسبح اے خلق ته لا اله الا الله وی تاسو وکمیا شی خلق بچ تری دل فمن و من یاسو علیه توراق چاوه پی تکانی تکلی چاوه پی خاوری اچولی پوری یو ڈلب علاڑا نبی علی السلام نور خلق براغل بیابی القول لا اله الا الله سبح تاسو د تاثو ده توحید اقرارو پی حاغین فمن و من یاسو علیه توراق چاوه چاو پی تکانی تکلی چاوه پی خاوری اچولی غرمی پوری زو علاڑو نبی علیه السلام دا اول دین کول تر وی چې خلکو اندره ختم شو یو جنی راغه او نبی علیه السلام ته وګرځولی نبی علیه السلام مصوبین ده جې ورته وی بابا یا خبره نکوهه دا خلک به خف کی او لوري موږ له دې لپاره را لګیل شو چې دنیا کې خلکو ته دا پیغام کړي نو موناید نبی علیه السلام چې خلکو ته ایمان ترسته دعوت دویم د وین زمانیو تړې محمد خاری نور دا حق و حرکت ذکر کری. زمان نبی علیہ السلام تراغی ورطویزدی او پیجندم نبی علیہ السلام ورطا فرمی نا. نبی علیہ السلام تراغی ورطا فرمی نا. زی حق سرمی زمان قبائل و طرفتا. او تا بعواز کولو تا بلقولو لا الہ الا الله و تفلیخو. تا پس یو سرر روانو هغه و درماندکانو گزرونو خود. تا پا شاو قتل او پا مخی و روان شو. چله چې زمما قيمه ترورسته دي هغه وګا چې لاسو چستو عرب دی دي چې کاچيرو لیکن غیرت پکيو ما تهیل زمما کیمه مخې پچاله سچت مکی هغه زمما طرف توکتل تام زمما طرف توکتل هغه کانی جوړی کیوا چې ته په مخ روان شي ما خل کو نه تفوس وکړه خلکو را تهیل دا الک دی دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا دعوت چې د پیغمبر ماته له نبوت راکړې او خلکو کو د توهی بیان کړي ما تاسو ته یو راځم خلکو له درې اګوله حب دی یو لې چورټويته دروږیني زما غحضره که خبر اوس کینسته او د ایمان روړل نبی عليه السلام او سلام ورته کریمه او ویلا دا غلار او خپل کو ته بیان وکړه چې کلیه بیان کول او خلکو ورته وی یا زمان علات تقلب ورته ای زمام اته ورغي مراد او جزاند میماری نه نیریه پامن به دا خبره مته وا زمام نه مننه کېده خلکو چې راجم شول او شهیدته منادی نه مراد نبی علیه السلام چې سره د خلکو او ته ډور تکلیفونه رسول خدا غي باوجود نبی علیه السلام خلکو ته د आवाज کولو نیو قولاده منادی نه مراد نبی علیه السلام دي دیم قولاده زمينه منادي ينادي للی ایمان اتعذر احمد الله علی ذکر کړی مراد د دینه قرانی شریف دي وجذانا قرانی شریف کل کوت ایمان طرف ته دعوت ورکي او باز لماوی نبی علیه اسلام په دې ټیم کې موجود نشته نو اوس موناجی قرانی شریف دی صحیح خبره ده دا ده چې نبی علیه السلام موجود نه دي نو نبی علیه السلام احادیث شته قرانی شریف او نبی علیه السلام ځونه موناجی دي چې خلق تا د ایمان طرف ته دعوت ورکي به زموږه یی کینن یو اواز که اونکه چوازی کولو په طرف ده ایمان ان آمینو بی ربی کن پا آمن نا داچه ایمان روڑی پراب ساسو کسونگ ایمان روڑو ربنا فاغ فرلنا ایراب زمونگا بخنو که ممتا زنوبنا ده گناهونو زمونگا و کفراننا سیعاتنا اولره چی زمونگنا متووتونا تکلیفونه زمونگا یا وار گناهون زمونگا و توفنا مال ابرار او وفاق که مون لرا یا یوزی که مون لرا سرده نیکانو و توفه نامال ابرار مرگ اختل زنده پارا فجائز نیدی مختی تیر چیویو تره پا قبل زنده پارا مرگ نیشو اختلی او نبی علیه السلام دیدینا منع کریدا یو حالت دی انسان دین کلیچ انسان پوئیگی زما دین خرابیگی دین سو محفوظ نشم تاتلی و کبیع انسان دعا کوي نو حاغل اداس دعا کئی كي الله أحييني اذا كانت الحياة خير اللي و اذا إذا كانت الممات خير اللي إي الله ما جونده او ساتي ترحاغي كوري كما ده پار جن بيحتره وي بي. أو ما تا مرغ راولي كلا جدا ما ده پار مرغ وراء بيحتره نداز بي. سوال تره كولي شي و مرغ زان ده پاره و سنتي سحي دلتا و توفنا مع الابرار يا خدا چې توفا پا ماند يوزيك كولو مرغ نروتو هنگ يوزيك ده نیکانو سره مر تراته هر ستیم کرا ولی خدای نیکان او خلق سره مونږ یو ځکي ربانا وا اعتنا اے رب زمونږ ارا کی مونږ ته ما وعده تنا اغاچ وا ده کړی تا مونږ سره على رسولک فجب ذنب سلام په ذریعہ د انبیاء علی السلام زین کی اعتراض راځي آیا د دې الله په واځبانې شک دي چې دې سوال کې الله مونږ ته راکه کوم چتا مونږ ته وعده کړی ده نو الله خپل ژت خو چې کومه وا دې بندگان سره کړی دي نحو کو بالله رب العزت والتورك اصل جواب دا دے اے وجلنا مستحین علما وعطنا اے اللہ موږ مستحق وګرځه د هاوا وادو چې تاکم وادي کړي چې زب جنت ورکمه اے الله موږ هاه خلقو کې مستحق وګرځه ولا تغنا يوم القيامه امرت واکي موږ لرا فرض قیامت باندې ان كلا تخلف المیادیکن انت مخالفت نکې دوا دی فَسَجَدَ لَهُمْ رَبُّهُمْ فَطَابَ الْكِدِ لِلْعَرَبِ دِي سوال دِي او داي ورت ويل اني لا اوزوي او عمل عامل منكم يقينا نزايكم عمل عمل كونكي સાવ સુના مينザકરિન او ઉનસા કિનારી નેવિયા જનાના ખુશદા કે મુમિન વે બાઝ કો મિનબાઝિન બારે સાવ સુ ذو دین دی طولو یو دین دی یا بازکم باذن لیا لوکم مثلا نسائکم فتوات زهاق سے ہوئی بای تاسو پشان دबाजी نے زنانو چڑی بازی د بازو نے ای لذا چتا سو تا ویداری کوي حاریو تباجر ور کوي کی پل دین حاضرو پس ها کسان چهجرت یو ک حجرت ا ترکو دارل کفر دارو شرک چه طریق دی دارو شرک ذګع اصل هجرت ویلې کې همدې ترڅو بیا پوره اقسام راشي په لوې قسم د حجرت هغه دا دي چې انسان یو ځای کې بدین صحیح عمل نشي کولی مودې د الله شی بل ځيتا هغه که سان ها جرو چې جتوک او اخرجوا او استلیجو من دیار هند کورو زمونږه او اوزو فی سبیل تکلیفات ور کړې شي په سبیلې بلال زما کې وقاتلو جنگ وک جihad وک لاوقد لهو شيطان كرشل لاوقفرن انهم سياتهم سامقابلكم ددينا غنا غنا يا مصيباتون ادوي ولا ادخلنهم جناتنا ولا ادخلنهم او خاما داخل بكم دي لرا جنات جنتون تجري من تحتها الانهار جروان بيلان دهاغن النهرون ثوابا من عند الله تابدل ذا طرف دل احنا والله هوندخص مستوااب او د الله سره خسته بهدلله خسته دی د راتلو دی لا غرن نهکه ترغي به او تحید مننت دنیاه واجن نه دوکهه دیې کتاب له تقل لوگول ل نه او ډېدل را اوړېدل د کسانو که فرو چې کاافیر دي فیلبللا په بازارونو کې خاارونو کېجد و دي سر او ډیرر ما دولهته د ونه دي متاون قر داتهکه د لګه ضمن ماعاوهم جهنم بیا زید دې جهنم دې و به ظلم او ډیر بد دې زه درات لول یني دا جهنم لا کین اللذین اتقوا لیکن ها غزان چې تقوای څرګي او یریږي ربهم در وقلنا لهم جنات دیر ذیرا پارا جن تنبوین تجری من تحت الانهار او جریان بیلان دی دا غین نهرونا خالدین فیها همیشه بی دی نزلا من عند الله دائم المزياده دا دا طرفه دا لهنا وما عند الله خير ابرار او ها غني مدنا چې د الله تري دي او ردي د پاره دي کانو خلقو الله زموږ کې دې او من اهل الكتاب او زجر رټنه اهل کتاب او تا دې د قسمه بذكر شي څه په دې خلکوم دي او څه په دې مدبدان او ذکر هاغه مخ کې او شه اوس چې کم دي کې خلقه دې د هغه ذکر کې وعن من أهل الكتاب وعن بعض أهل الكتابنا لم يؤمن وخامقه غسوك دي كي ماندوري بالله فالله باندي وما انزل لكم وفا حقص وشرا لگلشي وي تاثتان اتك رحمه الله قول داد دي مراد دي دينا نجاشي بادشاده دي وابن زيد رحمه الله نور ذكر كري جميع ومؤمن أهل الكتاب داده الكتاب وش سمر مؤمنان دي حقا طول دي دينا مراد دي داغين صفت دي مان روڑی پا کتاب چرالی گلی شوید انزلی لیکم چرالی گلی شوید تا ستام وما انزلی لیهم او ها کتاب چرالی گلی شویدی تا خاشعین للہ یریدون کی دی دا اللہ نا لایشترون بی آیات نه سمنن قریلا نا اخل دی نا غور قیدی فا آیاتونو دا اللہ باندی سمنن قریلا پیسے لگی یعنی دا دنیا لگا دیتا پدی باندی ترجیح نور کی اولائی کلهم دا کسان دید پارا عجر او بدلبوی عند ربهم ونیز در رب ددوی ان اللہ سریع الحساب یقینا اللہ رب العزت سریع الحساب ذر حساب کون کے دیں او ذر حساب حدیث کرات چې چی غرم دا جنتیان و پجنت کی بی. او دا جہنمیان و غرمہ حاو پجہنم کی بی. یا ایه الذین آمنوا اصبروا ای ایمان والا صبر کوی وصابروا اور نور تم تلقین دے صبر کوی وصابروا یو صبر ا موقعت کې دې مصابر شه قرآن رحم الله ذکر کړی دشمن په مقابله کې تاسو صبر کوی یا وصابروا نور تم تلقین دے صبر کوی و را بيته تیارې کوی د پار د جنگ ریبات اصل ویلې کیږي تہرے کول د پاره جنگ استنه وغيرها د جنگ د پاره تیارول جیاث لانی ابن کسیر عبدلائم بن مبارک رحمہ الله مشهور اشعار خزیل بن نیاز رحمہ الله تی لیکلی حاوی ذکر کڑی دی خزیل بن نیاز رحمہ الله حاوی تیس سڑے زیاد وقت د عبادت کی تیرولو جہاد د وقت نہ ورکول دومرا عبدلائم بن مبارک رحمہ الله حاوی جہاد سڑے تو ذکر د جہاد طالع د جہاد میدان ورتہ شعر لیکلی محمد ابن محمد بن ابراهيم رحمه الله دي ورطيو ابن كثير هاغه شعر ذکر کوي دي ور ته ویلو يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من کا یخز به خ ده او بدمو پهرونا bid ما عناتهته خز من کا یخز به خ ده و بدمو پهرونا bid ما inناتهته في باین او كانabo qلو هو في balin paخulu naیو م حې ta تع paخulu naیو م ح taریhoبي la کومحنو اب naریhoاب la کوم rajayot sanabu ke walbar atuyego rat sanabu ko walbar atuyego wala kad atanana min makali nebiji na wala ka atanana mi makali nebii قالون صحيح صدق لا يكذب لا يستوي وغبار خير الله فيه لا يستوي وغبار خير الله فيه ان ثمرين ودخان نار تلهب ان ثمرين ودخان نار تلهب حال کتاب الله ی خو نه نه حال کتاب الله خو نه ليسته شو ب ملهو கبو ليس شو ب ملاو ک ببو دا شارر مطلب دا یا عابد الحرمین ل لو اوصورتنا دې ده حرم عبادت کوون کیا کتا مونږ اونې دوت مخه jihad کو لالم تانک ک دې عبادت تلاب سوا پر ایس بروان دې په تا یتا ته عبادت سره الله شروع کړي دي تر دې jihad عبادت او چرته نور عبادت کونه نور jihad په مقابلې کې دا نور عبادت غوې کلو به دي دګطا زمونږه عبادت تولیده چکه مونږ jihad کې او تا توکل د عبادت لوب ښکارشي زکه من کان یخذو قدو بدموېه ونه ونه ورنا بدماې نتخذه تاسو پننګو تاسو په مخونو د عبادت د وجه له اوختې مېږي او زمونږ مخونو باندې د عبادت د وجه نه ویني دویږي نيوینا او کله کې د فاقې او خو کې ډېر دی. و تاسو جه عبادت کهو ازیاد تر تاسو او خیطوئی کوي مونگ چې عبادت کهو زمونگ ده جهان عبادت پده سره بینی توئی کئی. فرق تاسو زمونگ داده چاو کانا یتو بخیلوهو پی باطلین. تاسو اسونا دا په باطلو کی سرکی جی دا قصی پچکری وحی یو قابل قابل دی. پا خیولونا یو مصابی حتی تتعایی بوی. زمونگ اسونا ده جنگ پا رز باندی سرکی یو م نریم وی وری حل ابیر لکم ونحن ابیرنا راح <تصالح> یستناوک ولغار الاتب تا <تصالح> زره دنیا ترونا پرېغان مشک وانبر پزان باندې لګی وی مونږه لجهاد هغه کردو او غار او هغه وی خپل بدن سره لرو او کلی باندې خپل بدن خوشبیدارته سلورم ولقد اتانا مما <مش> <مش> قالی نبینا موقت ده پیغمبر دا وینار آغره ده چه قول صحیح صادق و لا یفضیبو چه ده آغر اسونه پیغمبر چه ده آغر وینار چرتی در غجن نشی که ده لا يستوي وغبار غبار و قیل الله في ان فمرین و دخان و نار ان تلحبو چه چره آغر غبار چه کم انسان ده اللہ خودین که ورغلی ده آغر ده و غبار و جهنم پور آغره نشیو ده چه جهاد بچا باند دور ملگی دی دا جہنم اور دستانیشی او دکی دی بے ورطا فرملو هادا کتاب اللہ ینفقو بیننا منتقو دا اللہ کتاب را دا قبر را تکڑی لئیسی شہیدو بمیت اللہ یکردیو شہید آغا مرنے شد مرنے دی آغا دا عمر دا پار دی او د الله کتاب در اوجننو ہے اشعراء ولا تقولو لی من یختلو فی سبیل اللہ اموات بل احیاون بلکی دي دا الله پنیبانې ژونې دی دی شید ځکر نه قېږي حیشه چې دین د پاره هغهجن کړی هغهین حمیشه دپاره جووندې دی او ک غ شید چې کممهننتو جو دی کم دی شید باندې م را دي په یل ب بن یار حم الله چې کلی دا خ محمد ابن پر ابراhim رارحم الله سرکو کو یوځې ک ډېر زیاتې او جوړل بیاته الله شری کنااست او ډېر زیاتې جوړم څو وخت ډیر شي راځي چې د امرور ما تقدر خنتی هدي کړی عبد الله <سؤال> ابن مبارک رحمه الله <سؤال> څکم ما تنثیست کړی هغه ډیر خنتی چې واکه jihad هغه د نور عبادتونه ډیر ځور او وبستر دي نو عبادت یې له اسن د جنگ لپاره تیار کی هاريو وخت مناه وبستر دا هغټه د جنگ لپاره تیاری کول و توق الله ویریږي د الله نه لعلکم تفلحون د لپاره چې تاسو کامیاب شئ بسم اللہ الرحمن الرحيم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها و خلق منہا زوجہا و بخ منہما رجالا کثیرا و نسان و تقو اللہ الذی تسائلون بهی والارحام ان اللہ کانا علیکم رقیبا <تصفح> سورت نسان مدنی سورت دین آ شریف په ترتیب کې سلووررم نمبر دی او په نوژول کې بهان نمبر دی نازل شوه دی روستتو د صورت متحې نه او مخکې د سر دلزال نه سرسا مدینی صورتت دی دخورانی شریف ترتیب کې سلورم نمبر نزول کې 92 نمبر نازل دی روستو د سورې منتهنینا او مخکی د سورې زلزالنا عربه د دې سورې د مخکی سورې سره یې سمرا به داده یې ال ام کتاب کولاو کو نو صرف صاحب عبادت کو د بقره عبادت نه کو څنګه چې يهود کړي دار عمران دا هغه دقه په تعظیم نه کوو څنګه چې نسوارو کړیو و نو ادي حقوق النساء دارنګ ولا نظر مواله النساء فانظر علينا مائده تن نو په خپله ظلم نه کوو دقه حقوق لا کوو نو مونږ باندې قانچې نعمتونه مهربانۍ نه رولېږي مانوي راو مخې صورت تنا پغن وجوه تر دې یوسو دغارینا مختصر وجی مکی صورت عالی عمران په هغه کې زیاتره بیان د عقایدو کې دلوه عقیدی متعلق دی دې سورۃ کې زیاتره بیان هغه د اعمال او د معاشری متعلق دی دی صورت سورۃ کې د معاشري اصلاح چه هاغ زیات تر ذکر کیږي مکهي صورت کې ذکر د تنظیم د هاغې د اپاره تنظیم قیدې نو دي صورت کې مقصد د تنظیم چې د اپاره تنظیم جوړې ده د هاغې ذکر به شي دارنګ مکهي صورت آخر کې ویلیو وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ذکر د تقوا نو په دینه صورت اول کې وای یا ایها الناس تقوا ربکم ای خلکو د الله نه ویریږئ د اوتې صورت امتیازات د صورت مقویلې سورت ممتازې په آیات نمبر 3 په تعدد زنانه چې څومره پورې زنانه جایز دي نه حدیث سورت کې ذکر دي چې تلور پورې کوي ترې په یو وخت نکاح کې ساتلی شي دویم سورت ممتازې په آیات نمبر 11 او 12 ذکر د میراث دارنج سورت ممتازه پا آیات نمبر تیز ذکر دا محراماتو هاگ زنانا چی دا هاگی تر نکا همیشه دا پار حرام دا دارنج سورت ممتازه پا آیات نمبر چون تیز الرجال و قوامون علی النسان دارنج سورت ممتازه پا لسو قوانینو ذکر کولو ده ملد ده اصلاح ده د ده معاشره ده اصلاح ده پارا. ده عوامو ده اصلاح ده پارا شپار قوانین ذکر کیهی. دارن سرک ممتازه پا بیان د اتق قوانینو د پار ده اصلاح ده باسشان او ده رعیتو. دارنگ سورت ممتازه پگن و اقسامو ده قتل بانده بحانوی نمبریاتی مختلف قسمونو ده قتل ذکر کهید. دارنگ سورت ممتازه پایات نمبر ایک تو ایک و بیاند سولات قصر بانده. دعوت صورت داوت صورت دا, دا اصلاح المعاشره اصل مرکزی او مقتیدی خبره به صورت کې د معاشري اصلاح ذکر کیږي هغه احکام او قوانین به ذکر کیږي د هغه پرایز کولو سره په معاشره کې اصلاح راځي تقسیم د صورت صورت گریه حصیدی اوائی حصا تر آیات نمبر ستا ون پوری. اوو پانزو نمبر آیات پوری. اوپدی کی شپارلس احکام دا پارا دا عوام و دا اصلاح دا پارا در اید دا اصلاح دا پارا. اولا حصا تر آیات نمبر ستانوی او قدی کی شپارلس احکام ده عوام ده اصلاح ده پارا. دویمه حصا ده اٹاور نمبر آیاتنا تر آیات نمبر ایک سو پینچیز پوری. اٹاور نمبر آیاتنا تر آیات نمبر ایک سو پینچیز پوری. پدویمه حصه کې ات احکام دا پار اصلاح دا بادشاہ او د عوامو. پدویمه حصه کې ات احکام دا پار اصلاح دا بادشاہ او د عوامو. تریمه حصه تر آخر دی صورت پورید. او پدریم حصه کی زواجر دری ڈلو تا یهود منافقان او مومنان دری قسم خلق تا زواجر بیتت زعیف و تنصیف دری ڈلو تزواجر بیتت زعیف و تنصیف بیتزویف و تنصیف شیخ القرآن دای مولا سمت درد کی ذکر کریں در حقی مطلب داره دا دا بیتزویف و تنصیف دوچند او نمواله دوچند او نمواله دا مانا که یو طرف نه زواجر واقعیم دوچندیگی او که بل طرف نه واقعیم اکمیگی شپه و آیاتونو که زواجر مومنانو تا ذری آیاتونو کې زواجیر مؤمنانو ته شپګو آیاتونو کې زواجیر منافقانو ته او ذلص آیاتونو کې زواجیر يهودو ته نوذری آیاتونو کې زواجیر مؤمنانو ته نوذری د دکنه ډبل ها شپګرا دي نو شپګو آیاتونو کې زواجیر منافقانو ته دشپگو دوچند دول حاغ دولست رازی په پا دولست کې زواجر هغه یهودو ته مدا بتزویف دی دوچندوالی دویم و تنصیف تنیموالی شی و تنصیف دولست زواجر یهودو تا مدا دولست نیم نیتف حاغ شپگ رازی نو شپکو آیاتونو کې زواجر منافقانو د در شپکو نصف هغه دری رازی نو دری آیاتونو کې زواجر مومنانو تا به تضویف و تنصیف دا مطلب دا در صورت خلاسوان وجه تسمیه د صورت چیزیت صورت و نصح ولی ویلی کهی نو تقریبا شل زلی و پدی صورت که لفظ نصح و ذکر شد او پدی که زیاتر حقوق د زنانو بیان شوی دیو جنورتال سوره النساء ولې کی ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پېمداه تنه الله باندې جان مهرباني کړې دا عام مهرباني کړې پرالي غلو د احکام باندې تما شریو د ملت اصلاح لپاره خصوصي مهرباني په هغه چاکري ته تیز پدې احکام باندې عمل کول نسب کړی یا ای انا صدق ربکم الذی اے خلقوا دا اول آیات به تور براعت استحلال براعت استحلال دا مطلب راتون کې مضمون ته الله هوارې اے خلقو او یریږي دا رب تاسو الذی ها ذات نا من نفس واحده د پیدا کړې تاسو من نفس واحده د یوم نفسنا یوم نفسنا مراد یا خدا چا ادم علیه الصلاة یا من نفس و واحدتن من جنس انده یو جنس نیتاو سو پیدا کری و خلق من ها زوجها او پیدا کری دا من ها دی نفسنا زوجها د بی دا یا خدا چې و خلق من واحدتن مراد ادم علیه السلام لکه مدارک و رون معنی ذکر کن و خلق من زوجها یو مطلب و لما دا ذکر کن چ پیدا کړی دا د آدم علیه السلام نا د بیبی د هوا بیبی چېګه څه پښتې نه ورله پیدا کړی دا دو مطلب منها نه مراد پیدا کړی منها دینه ظاره زوجها بیبی دا غا د جین زده نه انسان پیدا کړی کده ورله انسان پیدا کړی دا د علامه رپانی نو مراد زوجه ها نه مراد بیبی د دې پیدا کړی دا او دا سلیناه از تریت رایاتی امراضی چی انسان الله رب و جد خضم من امدقه سی گرزولی او دا معنی تبطیری کبیر کم امراضی رحمت اللہ علیک کری دا چی دا انسان دا پاری خضم انسان پیدا کری و بسن من هما او کم چاقه حدیث کرازی این المرآ خلقت من زلعین چی زنانا دا دا پختین پیدا ده پختین پیدا بعض مدیسین ہوئی چی حوابی بیت اشاره چی د دا ملی اسلام دا پختین پیدا دیم قول مودیثینو د اعلی کمل علی قاری رحمه الله هغه مراد د همدې حدیث یاقده د بوختي د ادم علی السلام نه پیدا ده مطلب د حدیث زاد د عقل کی تشبیه ده او تشبیه ده لکه قران کې رازق خلق الانسان من عجل قران انسان د تلوار نه پیدا ده جلدی نه پیدا ده منساخه جلدی نه پیدا نه خلق الانسان من عجل مطلب د هغه آیات د انسان پیدا ده د هر یوس د کی جلدی د دقت زنانه د مثال په شان د پختې دی پختې هغه کجاوې هغه نې ریګنه کنيږي کنيغه دې کانه ماتوي او حدیث دی نبی له سلام فرمایل عم دقت زنانه داګه ان که او کته نه غول غوړ ماتوي کی او کنيغه نو دا نې ریګنه سره د دې د کوګوالي د دینه फायदा خلق پختې کجوي خلق ته پیدا خل دقت څه هم دا هغه څه مېږي نه پوره څه نه شي زموري دقت کګو یو خیره به وَبَعْضًا مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَخَارِقِي دِي دوانو نا یا خدا دمل اسلام بی او هبا هوا یا بي نا دې سړي او زنان نا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء سړي ډېر او النساء او زنان وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ويریګې د الله غزاط نا سائلون بِهِ چې سوال کوي تاسو بِهِ بِهِ د الله پنون ترتاز سوال کوي نه غزاد نو یریږي به خپل معنی یو چې الله رب العزت نو یریږي چې تاسو د هغه د خلق نه سوال کوي که څوله چانه څواړی نو د الله کو غواړي او د الله کو نه الله نه بغیر د بچا پنون ورکول د شرک دي کته تاسو ووی چې پیر بابا پنوم یو یو من یو یا یو تل لو کوي یا څو کلاو پنوم ورکه د شرک دي صرف د الله کو نه می حدیث قرآنی نبی علیہ السلام <سؤال> فرمای و من تعلم منکم بالله فاعطوه تا سناد الله کو نما نسوخته او واری نو فاعطوه هغه ته ورکی نسوکه الله کو نند نسغواڑی نو کم هغه ته ورکای در دې تفقیر مزریو روایت دې پوری ذکر کړي ک څوک تا تفاسر همراشی او چې الله کو امید نه څوک تل نڅه معمولی ورته ورکه خبرته کوي کتي شي واپس نکيږي کله سوال کوي تاسو به دې د الله په مننه یا به په ما نه د انو سره سوال کوي تاسو د دې الله نه اوهري گئی دا ذات نه چې تاسو هغه نه سوال کوي او پتی کوي او تفسير کوي نور ذکر کوي دي چې الله رب العزت نو سوال کول اشاره هغه شی ته مې کړی دا چې الله یو غضب ان ترکتو الوه غمني ادمهین یو غضب یو ین یعذلو یعذبو الله رب العزت پدی باندې غوتې کی کله چې تنه سوال نکي الله یغضب ان ترک سواله کا سوال تنه کی الله دوی کې ی بنده پدی غوتې کی کله چې تنه سوال کی او هریس کراجی نبی علی السلام فرمایل من لم يسأل الله یغضب علی سو کی الله نه سوال نکي الله پدمانه غضب او الله غصې پدواني والارحام او یریګی یا پرګولو د سيله رحمنه یا نوثقو قتل ارحام ویریګي د پرګولو د سيله رحمنه حديث کرا دي مشکال شريف فضيل دي نبي عليه السلام فرمایل لا تنزل الرحمه على قوم فيه قات او رحيم لا تنزل لا تنزل الرحمه الله رب العزت مهرمين نازليږي على قوم قد از قوم ما فيه قات او رحيم پدې کې پریکون کې د سل رحمه وي نو الله رحمت په دینه نازلېږي دارنګ حدیث کرایزي نبی عليه السلام فرمایل بخاری شریف حدیث نه لاید وقلل جنتا قاطعن داخل ونی شي جنتا سل رحمه پریکون کې دارنګ بخاری شریف بل حدیث کې داسې مراجعلي نبی عليه السلام پرمایل من ترحو اياب تو الله عليه رضاو ایون سا أَثَرِهِ اثرې فل یاس رارحمه د کمم انسان چې دا خوښوي چې د درې شي ایون صاففي اثرې او د د پهې عمر کېدي ګدواې را شي عمر کې برکتت را شي نو په کار دا دی چې فل یسول رارحمه دیې سله رحمی اوپالي نو پهې سره عمر کې برکتت را او یو حدیث دا تر اصل چې قیامت فورز دري چیزونه د الله د ارشلاندی بوی امانت قران شریف او تل الرحمی تل الرحمی به دا आवाजونکي ریاض صالحین کې مدحه حدیث شته تل الرحمی به دا आवाज کې اللهم اے الله ها زو په وس کې د خپل رحمت تر چې ازیو ذکړو مې دنیا کې او یا الله ها زو د خپل رحمت نفر کې چا چزی پر کډې او ما خپل یعنی خپل ځان نه جدا کړو ما مستل رحمې ودا आवाज همتي چې اے الله هغه څوک خپل رحمت تریوځې کې چا چزی یوځې کړو ما هغه څوک د رحمت نه فريکې چا چزی پرې کړو ما مستل رحمې پالل مخ کې تیرشې مستل رحمې پارل, پارل دی تنوي څنګه چې پښتنو کې ریواځ دي څوک خپل ولی پالی ندی و خپل ولی پالی هغه څوک خپل ولی نه پالی دی ور درخ خپل ولی نه پالی ما ته نه پالی ور درخ سره وکړل حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمل سل من قطعا کا وافو عمن عم ظلمکا و احسن الامن اتاعا الیکا سل من قطعا کا جل رحمی پالا دہا غشا صرق پلولی پالا سو چتا صرق پلولی پریکی وافو عمن عم ظلمکا موابکا و ها غشا تا سو چل ربان کی زیادے کی و من اتاعا الیکا اچا ترخی غنا کوا سوکتا سره بد کی د تلرحمی پالل دا چاغ کړی ته کوشش کوي چې ته جوړې او تلرحمی خپل ولی ور سره پالې کا بیا م نه پاري ډیر کوشش باوی ز به ګناه کاغلن نو ول ارهم کوې ریګې د پریکولو د تلرحمینا ان الله کان علی کوم رقیبا بیشک الله رب العزت به پتاو ځو باندې وآتو اليتاما اموالهم اسفالت احكام دفار دمواشره دي صلاح اول حفظ دموال و دموال و دموال حفاظت توكين وآتو اليتاما اموالهم اول قیتی معنانو تموالون ددوی ولا تتبدلو الخبیثة بتوئی بي امو بدلوی ولی تولارا ففاکو باندی گندا حرام مال ففاک باندی ولا تاكلوا اموالهم ديتی مال خورل ساده پر نه پاک دین خپل پاک مال سره مشری کوا ولا تاكلوا اموالهم الی اموالکم او مخری مالونه د دوی الی اموالکم الی ولما ذکر کی په ما نه د معصر ہیں سرالم مالو تاسو انه کانو بن کبیر یتنندذا او بن عبد الله بن ابی سفی کی گناہ دا دا گناہ لویان وان خفتم الا تقسطو کلیاتاما وان خفتم کچریری گیتاسو الا تقسطو داچ انصاف وان گیتاسو ها انصاف تکمساسو پختيار کرے دتويم قانون یہ فزان کو سویتاما دیمے دا معلومی فاضل تو قانون یتیم دا نصو می فاضل تو کان وکې ریې کتاب ته څو کې نصابونه کتاب ته په بره دي او ما ثواب لكم من النساء مثنا وثلاثا وربا کنکی او اسنکا او کې ما ثواب لكم ما ثواب لكم حسن بصري مولا سيدي بن جوبير بن مالك ته ما مالك ته ذکر کړی مراد ما ثواب لكم ما حلل لكم هر زنانه چې حلال دي د پار ساتسو د نکاح او کې د وی باندې بعد رما ما تا برکو منه هغه چې خوخي وي تاسو ته مداخیل کر نکاح او کې نو اصل دا دوار مانی چولما کوي نو اصل وجه دا ده علما وی شتې نکاح کوم دقه دي چې کله انسان یو چي هر نکاح او کې کوم چې ده پار حلال ده اسلام هغه حلال کړی ده خور دارنگ د کم سيزونو سره نکاح نه کیه حاجی سره به نکاح نه کی دوین چې کم د فقوې د حق سره نکاح وکي نو همیشره پار کور وي دي وي که خوخې نه وانه معاشره خراب شي که حلال نه عمل د انسان خراب شې دی پی ګونګار دي غاړو شرایطونه چې د نکاح کې پکاري وي زه هاوا چې خوې وي تاسو حق چې حلال وي د پار سره تاسو دخذونه دو دو درې درې یا فنکې هم ماط به ل کوم می ننس م اوصللاته یو مطلب اشارهجل اللهطره ح ددي کوي هغه داکتتییېږي چې ز به یټیم په نقاه باندې وافلم ز به ددي په باره کې انصاف او نه کومه مطسودي سر نقااحمت کو وي نورې هغه اغ زنانانه اوګورې چې هغه سر نکه جایده او کوم پښې دي د سر ز کو ووي درې کو وي سلور و کې ور سره تویم قل ایکمت کر کړی دی کپوېږي چې انصافونه کوئی نکهمه خځو کوي کپوېږي سلور په مې انصاف نه کومل دريو کا دوکا کني دې چې کمنه شکو لري یو خذو کا چې څومره مې کته انصاف کولې شي هغه مرته خذو کا مسنا و ثلاثا دو يا دري يا سلور چې څومره خوږي دا ماننه چې مسنا و ثلاثا و دو او دري او سلور نو دو دري پنځه سلور نه خځي انسان لپاره د دې زمونه غلطه بعض څلغ هغه ځنه په تو jihad کئ او داوی چې سره سم راکولې شي اسلام د دې سپا باندې نه دي ما کې کار مغور کې وزاره عاقل او تقریبا عاقل زمونه شپته او څه دوله کسو خدمتې او اسلام د دې منه نه ده یاره طرف ته تقریبا اسلام د دې منه نه کړی اسلام داوی چې دې خرچني شو کولې بیا مته او دې خرچه کولې شم نه ما باندې پابند نشته دي او در خبر غلط در. اسلام یو تین باندې سلور خده سره پا نکاح که ساته نیشی دین ازیاد تینیشی ساته دی. یو خود دلیل دی. دویم دا آیات تفسیر در فارا در رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در زمانی عملم کتل پکرده. تی نبی علیہ السلام پا زمانه که سنگشیو. در نبی علیہ السلام پا زمانه که یو صحابی دی غیلاند بینی اسلاما استقفی رضی الل غی بنی بن اساس لمس قطری الله تعالی نو تعاوی زکی نبی علیہ السلام قرغلم ما ایمان راوړو نو ما نبی علیہ السلام زماده خود کو بارکی معلوماتو شلص دی دی نبی علیہ السلام فرمای سلور ځان سره او تا تا بگو تدن طلاق ورکه کومي خوفی اغتن سلور او تا تا وزرا ما شپو خود طلاق ورکه سلور می او تا تی دارای یول صاحب دی قیس بن حارث اسدی الله تعالی نون. یث بن حارث السدی رضی اللہ تعالی عنہ وی ماج اسلام راوړه جماعت اخزی وی نبی علیہ الصلات والسلام رات او پرمل تلور خزی ته او تاسه او تلور خزی هغه ځان تر هغه د طلاق ورکه جدای کاند دا بل صحابی دی نوفل بن معاویه رضی اللہ تعالی عنہ بن معاویه رضی اللہ تعالی عنہ وی ماج اسلام راوړه جماعت انځخزی وی نبی بیاری السلام را تو پر میلي یو لري کا تلافر کو سللور ځان سره اوساات نو په یو تیم باندې سری څلور خې پ نکاح چې سااتلی شي دی نه زیاتې نه شي ساتللی کو یومرري یو تلافر کوې بلې بلک دا ساتلی شي په ان خفتم پس کا چریریږ تاسو الله تعادلو دا چې به تاسو د انصاف او نه کې په یو خزا او ما ملکه ایمانو کوم یا چې مالکانې خلافونه ستاسو مرات نهځې تاهغې سره بیاکه اوي د هغې وکوو بیاام خو هم کمبي ذلكې کااد نه دا ډیرې زیده اللهو الله تو بعض لماه کې چې زیات او لا والله نه شي خ دا مانا دا ماه خلاف را د حث او کم کې خااندانی منصوبه بندې والله خلک دي آغی اون دقا یکنو دارن کسی مشتبیات را غوندی او ویده دا, دا مطلب ده زیات زیاد اولاد والا نشی اسلام هم داده منه کلی چی زیاد اولاد دینی شی و دا معنی غلط ده وجه ده ده حدیث که رازین نبی علیه السلام فرمیه چه تاسو نکاح که وی نوها و چې چه وجودون که یومینه که خذی وی دا چه خذ و سر نکاح که وی دویم چه آغی زیاد اولاد والا وی نوها و خذ سر نکاح که انعام واشرہ کې قائندان او د مشورو درس خصوصا نکته وایي بيان عليه السلام یو قسم روايت الفاظ دا راغلی دي ته اني مكافرون او فاخرو بکمل انبيا دغه ساز فضيات والی نورو انبياي السلام باندې په فخر کوم چې جماه امت دکولون نزيادت دي دیم کې تم حديث الفاظ دا راغلي دي چې بکمل امم ساز فضيات والی دغه په نورو امتونو باندې فخر نو اولاد زیاده دل نبی علیه السلام فرمیلی حکمی تا زغط قلقو سر نکاح ہوئی نو سنگا اللہ تعالی بدا ما نشی چه خاندانی منصوب بندی دا سنواغ سلیشی چه تا سو زیاد اولاد والا نشی خاندانی منصوب بندی دانن سوا چه کم مسلمانون پده که اخت دی چه را اولاد کم روڑل او بچه او دو هی اچه چه بزو ما شمان و زیاد اولاد نوی دا بالکل دا اسلام نا خلاف عبردان ځکه اسلام دې تعلیم نه دی ورکی او دا د اننگریزانو د هغې د سووک دیتییارا بچی زیات راړی نو آخر دا دنیا بخت ک دا بکم دی اوس او دا بکم دی ک پات کې ی دا بس کې دا بسست دا سوچونه دا د مسلمانانو همدي مسلمانان کم دا سکونه راوسته وې سکول ک استادو هغوی او ور دا خبرو کا کرا اوولات کوم ماته لر اسلام دې کل کیجهذت نه ورکېولی ملخوران دی ک چرت نه معلوې ری سوک نه معلوونه ولتن هيا ریاست نام زیات تعلیم ور کړې چې اولاد هغه دي زیات دي نو نهه کړه هرڅو زیات دي اولاد خلق کوي زیات روي نو آخر دا فراک به کم دي نه خبره بالکل غلط دا قران ویلي چې ان الله هو الرزاق ذو القوت المتين وما من دابه في الارض الا على الله رزقها رزق الله رب العزه ورته که خلق به نم شي دير نم شي الله به رزق او دا مشاهده ده مخکوي چې یو پټي لزم نغنم کو لن منو تیم الله چې سومره وقع تېږي خلک زیاتږي د د پاره عسباب جاتې بیاویل خضا زری دکو مسلله که زما اخې دې کوورونه بس کېږي خلک بهاخیر اوسی کوم دی دد کللو په زیایبانې مکوورونه به خلک جوړي نو سببتې ما ت قورونه ماخکې خلکو یو کور جوړلو نن هم د یو کور په زیایبانې ل کورونه خلک جوړي لاندې تاخوایم جوړي برم پې کورونه جوړي بره او لږ ځای ک ډېر را با په ما که په خپل ار دیوالوالو نن تبعه یو خپل دیوالو او ما که ژوندګي د انسانانو تیری دا بالکل غلط خبره ده دا د انځو زو دوي خلقو سوچونه دي به اسلام نه چې کم مخالف خلک دي دا ها خلقو سوچ دی یذې له خوراک څخه او د دې له ثرب څخه دي او درېم اکثر هغه دا به نه تعلیم څخه کی ما تعلیم خبره که چې لږ بچ څوک په تعلیم کې په لږه باندې کولې شي او که څوک تعلیم نه کوي اومیو به چې هغه په کارو کې کاوه په تعلیم کوي هغه مزدور نه نو او چې به غټي غټي دې مال څوک غټي زو په تعلیم نو تعلیم تاسو په بچو خو تربیته کوي هغه د سنم کولی شي او چې څوک یې تربیته نه کوي هغه بیا د یوم نشي کولی دا اصل آس غلطه اسلام نه بالکل مخاليفه بری دي خاندانی منسوبه بندی چې انسانان دی بند شي الله رب العزت پیدا کوي او دې وی چې نه بند شي دا خدای رب العزت مخاليف الله تعلو معنا دادا د دا ج تاسو الله تعلو ظلم دیته اونکي زیاد خزه اځنه چې اوکي تاسو ظلم دیته کوي بیا د سومره مې انصاف کولې شاو مرخص یو و وات النساء صدقاتهن نحلا بدرم قانون اعطاء المحور زنان او د اغیم محلو محرونه ورکی فورون ته وي وات النساء او ورکی زنان او ته صدقاتهن مہرون ددوی نعلہ په خوشالۍ سره دا حکم عبد الله بن عباس تے قطاده تے ابن زید تے ابن جریش تے دیوی دا حکم د خاوندانو ته چې ورکی زنانه او ته داغي مہرونا په خوشالۍ سره یکم معرض ولا مقرر کړي نو په خوشالۍ د وی ور تور کا دی معنا باز العلماء کی لقب الصالح رحمه الله او هی حکم للی اولیاء و این فی کان الولیو یا خوزو مهر المرعه تی ولایو اطویها دا حکم دی دی زنانو کوروالو تاں دی تاسو زنانو تا مهر ورکی دکت زنانو مهر جایلیت که کوروالو بیاغستلو زنانو تا بیسنو ورکول نو مهر حاغب زنانو واغسته لکنن سباشستنگ خلق تی قبائلو دی طرف تفغانیانو دا خزی خرسی ناغماغ دولت حاغب لارواخلی ما را دا وی دا تمرهر ورته څه خرتهول دا بالکل جایز نه وي که ما هر دي هغه زناننه حق دي هغه د زناننه زنان له بورکول شي نو ورکه زنانو ته دا خبر چیرې مو کې زنانو سامان کې دا خبره غلطه ده زنانو سامان دې کوم کار وای چې تومره ورته د خپل واسه مناسب ديو کی تومره چوسو فاطمه رضی الله تعالی نبی علی سلام الله معلومیږي سامان کړو چې وځنی شي کومې کوي او خلکو ما سامان وکړو زنان پر سر پیسې اغسل خرته ول دا بالکل ناجائز دی ورکه زانو تا مہرونه دې خوشحالي سره فاین توبن لكم فنيلا من ابن عباس په فرض سره کړی یو معنی چې کم دې لپاره فرض دی کم ولا مقرر کدا ورته ورکه اته نه چاټم جذب کرای او ته ډیر لیکی بیاوی چنی ورکوما او تر سوچ را د قدم مارنی معاف سره ورته نیس دی کیږي معنا دا خبری غلطی کم مر مقرر شد دا با ورطا ورکی. توی این مانه نیخلا مانه علماء که پا خوشحالیت تران. نانه چه محر دا مقرر که چه سکه انگا خدا مطالبه که و توی تینا پا دیبا نظام خفه که او بیا پی جنج گردی نا پا خوشحالیت تر ورته محر دا مقرر کرد وري ورسان. فا این طویب نلکون پس که چریوی بخلوطا و ستا انشه ان سیسیز منهو د نفتن د خپل زرنا پا خفل دا تا معاف چې چی پا زور اپی معاف کدانا بلکل حرام دے ما چې کوم تا دا دا دانانا پا خفل معاف کدانا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمی لی لا یحلو مال المؤمنی الا بی توی بی نفتی دیو مومن مال د بل دا پار نشی حلال دلی مگر د هغه د نفت په خوشالی باندې یو سڑی تابان سو خری قطب کوئی دے خوشالن دے اګه جواز د کینونو بیاخذ مجبوری نه به صوباسی دام جایز نه دي کم چې څوک د دا خوشالینه د زنه د تقدر کې دام حاصل دا پر حلال و جایز نو خو معلوم کاغه د زنه در تر مہر نو موافقول او دانه لې جایز ده فقولوه پس خوې دی لرا هنی امریه ام هنیان په خوشالۍ سره میاں په مړ کې تا هنیان امام راغب استهانی ري را ملاج کوي هنیان هو الذی لا تکلیط فیه الالبطن اې نه هغه قراط وی چې انسان هغه وکړئ نو خېډې ته په تکلیف نه وي دړوه غیره پنرازي مريا هغه قراق هو الموافقو للطبيعه چې انسان په سره برابر وي نه هغه قراق نو وایي نو خېډې لراین په خوشالي سره نه حرام دینه ول سری مريا خېډې لراکه څاوس سره برابر وي زه مطلب ده علي رجب الله تم ذکر کړی چوکری دی لرا د ساده لپاره په دې کې صحت پروت دی خواله پکې پروت دی او بیا علی رضی الله و تعذکر کړي کې په انسان باندې ډېر سختې بيماری و ډېرې خزنه یو ډېر درهم واقلی چې کم ولا مہر مقرر کړی دی بیا دی په غیبانه شاد واقلی او شادي د باران ابو تر یوزي کې دغه هغه اوس کې کم کسې بيماری و الله رب العزت او الله ختمه کړي ولا توتصفا قانون ولا توتصفا امو ورکوی بیوکوپانو تا اموالکو ملتی مالون ساسو حقا الله لکوم چگر زوله اللہ رب العزت دپار ساسو قیاما ولارا مشری ورزکوهم اخوراک ورکوی ورکو فی آفده که وکسوم و جامع ورکوی صفحان مراد سوب دی نو یو قول داده صفحان مراد ماشومان یتیمانان نابالغ خلق سید ابن جبیر سبدا قول ده مراد دې نه بالغه ماجوماندی کما خلې په صفويګینه نو مال ورته مور kawam اڅینه چې تا مال ورکه او هغه دا مال ځای کی نو کم از کم چې کله هغه غړ شي نو په خپل هغه وترې د دې قابلیت چې د مال استفاده کول شي او دت اموالکوم وي اموالکوم کې اشاره دې یتیم مال ده او غاړه لکه خپل مال چې څنګه د خپل مال خیال تا تي د خپل د مال هم خیال او دویم قول د مجاهد رحمت الله علیه دی هغه استفانه مراد نساء زنانه تنا مراد دي خذو ته مال مور کوي ها کا مقلدی پداس زیو ولګي چې تاسو بیاهاري باندې کوي او اکثر طور باندې زنانو کې خذو کې کا مختلف دي اکثر معشمانو دایږي په لارو کې نو ستل ګرځي هر اوسې خلافت کې دوکشي او د مال او تور کا بیا ورته نه پاتې کیږي مجاهد ته فرمي سبحان مراد خذتنا د مال هم ور مال پهې ځای کې نودي تمال مور شووي او نور خواک نه کو پهیوانې پکې کوي نومو ور ووي زنناانو ته یا ماشو یمانانو ته مانو تاسو چې ګررزولې الله رب ب تاسو د پااره پههغې پا ولاړه ور زکو هم ور زکوو هفت مو پهېخوراک مانانو داره خ باې پو مال کې وکس او جانې ور ته ور کوی پهې کوې وقول لهم او وای وینا وینا یا سا یا سا تا قول معروفا وناخ وناخدا چې دا ورته تنه یتي ګني مال ته لا جن یاسو یاسو تګنی لوکری یاسو دا ماخ وناور ته کوي ته غړ کې دا مال دی اتیما دا وځتا ته واپس ورکو ماګل تا تلانی خرمه و و و تلو یتا ما او امتحان کوي دې تی معنا نو حتا تر دې پوری اذابل غنکاح چې ورڅې ګدی حالت د دی نکاح دینه بالغان شي و اينعنث منهم رذنا فكجر معلوم قطاع الذين وخياتو وقل مندي فدفعوا اليهم اموالهم وصافق يد الذين عاملين دي دي اس اموالهم دي دي مال دي حقیقت کے مال او دی دی خجری کر کشرو مال پرنگے دے مال بد حفاظت کولو اقل دا ذکر لغات بازار تولے گا پھر جو اور تور کا سودا وغیرہ روی کو ہش کرے پڑے سامان ونی پوری سودا د مال হেফাজل کوي شي و استعمال ور ت ورک ولا تا کلوها او مخري مال د دې استرافن د دې طرح او بيدارن او زر زر وکري اي یک برود د دې وجه د دې یاري نه چې دې بغړ شي نو ته ارغه راټیدو نه مخکې مخکې د مال ور ختم کی او من كان غنيان او هرها ها او سوق کی وی غنيان مال دار یا غنيان منه بپروا کلی صفف او ځان بچي د مال یتیمنا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا هر هغو ک قیر غلی غریب فل یااکل په فرالدي کې بل معروفې د شریت مطابق شرید تریقبان مالدار دی د یین ک خدم کي دې وز د تن اخي غریب دی د یین کته خدمت کې د دِ ې غستې شي په اضا دفاع کو اللییم امواله هم په کله غواهان اونېته په دی باندې کلکرې دې ممبالې شي نو اکثر تربيت د هغه څه نه وي شه سقم شریان نام ډیر وایي په دې مشل چې کم هغه په مقرره په دې حالت ورتور کی لګ نو په ځيالانه جوړ کی تر دا ما مال وړلې ماته په دې پرانی دې راکنی دا دې دا پټ کړي چې توا تور کې غواهي اونېتا وکتاب الله حتیبا او کاسی دی الله رب العزت حسابناک لرجال نصیب داو پینزم قانون پینزم حکم حقدارو تا ده هاگی مناسب حقون نوركی که زنانو در سر حق ده هاگم والکا که در سري در سر حق ده هاگه والکا نولن رجالی دا پارده سرو نصیب حصو براختا ممم ده هاگ سنا ترک الوالدانی چی پریخری مورفلار ولفع پرونا کلو کلوانو ولین نصیحه دا پارده زنانو نصیب حصو برا خدا ممم ده هاگ سنا ترک الوالدانی چی وي مور پلار ولقرګونه او خپلو خپلووانو مما د غستنهقلله من هو کل او قثر یا زیات ووي اوورې کوې نوص به م قل ح او قور کې شاره دی طرته اکثر خلک کووي زنناانو تحق نه ووررکې او خاص ک د پختنو معشره کې دا خبر ډیره زیاتې زنانا وي زنانانه ووي دا زمونږ د پختتننو وا دی چې مونږ زنناو تخ نه وررکي دا, دا خبرهغللت نه حکړه دا الله مقرر کړې دي اکثر خلک وی چې مریم نو هغه د قصو وصیتوم جون کې چې بچو نارینو وو پسې چې زامنه پسمال الیږي زنانه هم دغه څه فری دي لور او غیره خلک هم دغه څه فری دي ته بسنه ورکړي حدیث دی نبی عليه الصلاة والسلام فرمایل یو تن باش پیتو کالا با شپې اویا کاله عبادت کړې وي ولیکن چې کله امري دی بوصیت غلطو کې جهنمی مړشي دریم سره هیڅ اویا کال به غناونه کې تیر پیډیږي کو چمري وصيت د سيو کې هر چا دا پوره پوره حق ورکی دیو و دې باندې الله ربو الاستغفر او کم چې چا له سره حق دی چستا مور پلار دین ولې د جینی مور پلار نو ولدا په حق نه کې غو تاسو نو موکانه پاتې شي هغه تم پاتې شي استاپه کې څنګه حق دی دا هغه په حق دی خو درته زيات دی حق په کې کم دی حديث کرا زين نبي عليه الصلاه والسلام فرمایل ان الله اعطى كل ذي حق حقا فلا وصيه لوارثين وجت تهجت الوداع موقام نبي عليه السلام آخری خطبه کي دافرميلي اي خلق او الله هر چا ته حق ورکړي او زوارث ظفر اوتي چې بس کم هيته چې الله مقر کړ او مخفل خپل حصې ورته ملوي شي مم ما قل منه او کثر کې اشاره طرف بعض کلیز کلیز مکه جائادات مال دولت جائتوي دي وځي نه مال ډېر که کم و نو بیا هم په کې خدو ته ورکړی جنہ کوته خوريانو ته هم ورکړی و دا خود دا دا نو د خوريانو مشلو پنځو شوب سپېټیږي رازمه کری سی دا د بلچا قوت دي نو د ستر څنګه ورته دا ورته په تنه راځي دا قوت دا موږ ته زیاده د دګي ورکي پاجي مه لګي مده دا بلچا کری سی او بلته رازمه کې ملاویږي نو کله زیات وی خلک دی وجن ورته چې دومره زیات ازمکه برانه لاړ شي زم کله لګوي نو تړي عمره لګځه لګځونه زرو په ټولي مونږ پهبان درونو کار کې نوو ته به پېمونګته وکوو نه کل لګ هم دا نو ل نه به هم وور کې او کل لکه دا نوتاته هم ملګ میلاوږيهغ لګ میلا شي که ډیره د نوتاته هم ډېره میلاوږي نوغه میلاشي په اده زوره ل قمهته اوول قوررب او کله چې حزیر شي دیم ته اوول او یمانان وال مساکی پرزوق هم فور کو دي ته من هو د دی نه وکولو له هم اووا دي ته قوله منسوخ دین بعضلهماداات منسووخ دی منسووخ ده تررو یوسسی کومله داتونونه راغل مخکې اوکم داوته و چې تقیم کېدهلو نو تړیو خپل خپلوان د پاره وصیت وکړته دمر اور کېده ته دمر یتیم مسكين په فکر راغنو هغه د پاره وین وصیت ګره غریب دې د تل لپاره چې په کیسه نه کاور کیږي ورته هيتي مقرره شوي نو بیا چي دا وصیت پاتې نشي ولتي خبر ادا نه د آیات منسوخ نه دي شیغل قران راي ملازه کړې ورخه خبرم دغه آیات منسوخ نه وي د آیات یو بل مطلب کې شي مطلب د آیات ده دې دا قول عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ دی چې الامر للاستحباب فلیستت الايه بمنسوخه دی دا حکم استحبابي امر دی مصحح ده خبره او دا ایت منسوخ نه دی دا ثکلت تقسیم کې په پیریټیم کې مصاحبه خبره دادا چې دمانان فقیران په ګراغل نو اوی ته مت څور کا چې تاسو دغه ټول په کومري سیمه لاویږي غریب فقیر هغه سنښتې خواغه د پاره په درې مطلب دا یاه كلا شهدير شهد تقسيم تا اولور قربان اخبال اخبالوان واليطام او ویپد اخبالوانو كي يتي مانان والمساكين وویپد اكي مسکنان فرزقوه ومنه ورزقوه ورطور كي ديتا ده بينا وقولو لهم طولا معروفا وي ديتا وناخ هم پد اخبالوانو كي يتي مانان مسکنان ده نو داس مد روه چه دا اغي حق نتاس او باسه بلکه اغي تم تنور كوي سنگه چه اكتر و لاقو كي چهتن یه رور چکه دویم یورپ کې له قبضه کړې وی ټورزمکه جهاداته پلان جوړ کړی نه هر ځای کې پکې چا څومره سکی کدي یې تین دې مزلوم دې فقیر دې ور کې ورته ولی الذین اودی ریږي حقتان لو ترکو کپری دې من خلفهم ورسود زانه ذریه اولاد ضافن کمزوري خاق عليهم یې ریږي پاګي باندې دې او یې ریږي پدی دتېفلیت تقل الله فسوود ری کې د الله نه ول پو او وایقاوررندي دا مطلب دا یاد نه کوم چې دفیر پورتبيزیکر کې دی ان تازه پخپله سووچ کو که زما اولا دت یتیم پاتې کوو څنګه جبه تړي اولاد ټیم پاتې شوي پات شو دی مابق څخخواښوي چې زما د اولا سره د خلک څنګه سلوکوو کې خااممه خواته دا چې زما اولاته د خلک خص سلوکو کې دست قدر دا بل یتیم دا هم دا چا بچه ده ده ده پلار و مرزکی و انسا کم از کم دسترم دسترم دسترکا که بل رزتازو یتیم شو چه سوک ورسردی سکی چه ته بیا خوشحالدی اینن لذینا یاکولون اموال الیتام الظلمان او اکتر په پوز اپاردی راسانه تری که دا سید بن جبیر سی فبارک رازی حجاجی بن عصف عرسی سنگ دی قتل کما اغا ورطی ک او څوک چې څنګه په خپل قتل باندې خوشاله جماعت او د قتل په دقت په امام قتل کې دی بل ارڅه څنګه ګیر شي یاد او تاسو چې تراقه قتلې چې نه د پار څنګه خو ماله پاریم وخته اینه لذینه یاکلون یا اموال الیتامه زجر او تخویز یقینا ها که څنګه چې خری مال یتیم ظلم او ظلم کرا انما یاکلون یقینا اچيږي سی بوتونهم په خېټو خلکه نار او حقیقت که ده او ده سبب د اور, اور بشیدید اپارا و تیو سلاو نسائی را او درده دا دا که دا داخل بشی او گرم تا او ور تذکر وی تکثیری کثیر ده سوژی قول ذکر که تکثیری خازین ده سوژی امالا قول ذکر که احاقوی آکلو یوباسو آکلو مالو الیتیمی و لحب الناری یخرجو من فیه و من مسامعیه و ان فیه و اینهی قیامت په ور هکرلوماللو یم تمم تړی چې د ییم مال خوړلی قیمت په ځ قیامت داسې پورته شي واللهه نارې یخجممل پې د او لممبې د زه د قلی نه به موزی د پوسونه م موي د باً د هره ه نه به اور هغه لممب ي او خلق به پې یاری کو کللو هذا یاکل مه یا کوو مال یم هرڅو بوي د هغه سړی چې دنیا کې د ییم مال خوړلی دي نوهقیږت کې دا انسان د پاه قیمت پر اور ګرزی دغه زه غوګونو د خپل هر یو دینوالد انسان ور راپورته کیږي دا حقیقت کې خپل خېټه کې اوره شي یی سیم طرح یو ظلم چې کولو مال چې یی تیم خوډلو نو ها د خپل خپلوانو او قبایلو دې طرف ته دا طریقه زیات کړه کړي چې وټړي مورشي نو طرحه کور مړې نه دفن کی تاسو چې خیرات نیوي کړي هر څې برابر کړي وایو وغیرہ یولې سارو یې نه حلال کړي نو طرحه کور یې دفن کړي قل بچینو ہاٹ بچینو بلسو کینو نوتر یا بلسو در را لگیایشی کله را لگیایشی هغه یو لوی خیرات وکي د کله خیراتو کی د دیتن تن دا ټول مال چي د هغه چي چا چور په خیرات کړی نه یو څه ظلم هغه چره دی خلقو کولو ذیم کسم ظلم د دې تین طرح هغه ملا کولو باطل پرچ ملا غلط ملا او پیر ورتر کولو هغه دا چي دې تین مال په مختلفو بهانو سره وي شیخ ل ققرآ راله ها پر زما چې پلار مټ شو نوداهغ او کوواټ مدار سااد و هغه ماته پاتې شو ته یقني نور خو هر س چېدي ملا به راته ها وړلو هغه صادې ما واغستز ما و ملي طب راغ ترهې تپووس کو د دغ صاد واسه شو ځکه دا باتل پررس یانو ته دموي بیار ته ورته معلومي چېې د بسشي استعماللولو م نظریه ارمان اشاره ورته کا غدی اواز کرا ته او تر مولادوان رانه په زور هغه تا در واه زخت ما ورته نه ورکول په زور رانه واغستم ما ویل کدا خو دین وی زو ورکوټه یتي ما غټم کلامای شمو مل کدا خو دین وی دا خوډی د ظلم دین له د حکومت منظور نه دی او ک دین دانی وی خل قران کړي کز غټم زب خلکو ته صحیح دین نقشه وکم درین صحیح دین څه شي دی د شیخ الهی <سؤال> کی تراغه لې کلی تراغه نو یو وړی زنانه د هغه زیم ورشي نو هغه خیرات کړو نو ما په سیمرا رسول مليانو <سؤال> <سؤال> ته وینا وکړه نو ما په ارتناوته راتوی چې وړی خزه ده د لا پدیمه تلوستې کیه علاج ورته بیا ورته خیره مزلې کا بیا به کوی شي کوی به کې خو خو څلار جا خدوم را خبره نه ده ځکه ورته لاړه ما نو وړی کی ده هوګه په کې کړه په کې کړي وا کې کړي او هغه کوم واړه واړه ندیو نوมูลیا نو ورته وی شی مونته پکی وای ګرمي وا اغه پکی والو دی خوراکونه کول خوراکونه چې هغه راوړل کسمه کسم خوراکونه چې دام داغه څخه خو دې پخې کړی وي او روټي و دې پکی ولا ماته کړی وا وایتي ما نارسته بری ته روټي ماتولي او څه ورته پکی ویوال زم ماږي ډیر اوسه زیته چې یو خدای دې پلانر مټه غرم پدې راغلي او ما شمان دې دا عملیات چې هغه وخت موننده دې نه خوراکونه څه سنګه چې اکونه را وړه ما تو شروع امامال تګسم لا رحمن الرم انلی دي نيا کورو نام واله اته زلمان انما یا کوونټي بتون نیم نارا اوتهیت لاونه ما چې د ل موریانو پویدله نړي چخلي تچولخوا چې لب نړي چې دداخللی تنی شوچولي اوم قض بادي هر سپاتې شل ما مانان رو خله واري ته من نوړ وکوول او و داې ورته پخلې ورکول د طمانان م معړکه ها وړي زی خذ کليوم موټ اوازو کې ملایکې دا لوخي یوسی سيجرانه زموږ راخواراک نه کولای شي دا ته په پتو دې خوراک کې هیڅ څنګه دې خوراک پاتې شي و يرام شیخ رحمہ الله فرمي ما ورته ویلم تغیر ممکن اورو زینو تلاټ چې مونږه خلق چرګانو کې سمکه سمکه خوراکونه پخې چيلي و داراله علاله یود مونږه ليله دار او ته ټول کې واخه دې پخې کړینې ګډي وخت شوې ده دې اپاس ویرانونه خري بیا ویرانونه خري نو شیخ القران رحمہ الله دې تین نه ماره حفاظت د پوختون په علاقه کې هاگ شیخ القرآن دا مولا دا واضن ستی او دیتین نمال حفاظت یوکران یوسی الله اللہو فی اولادکون دا او سی اولا ست دا شبغم حکم تقسیم الاموال بالقانون شرعی مالونا دا پا قانون شرعی سره تقسیم کی یوسی کم اللہو ذکر وی تقسیر ابن کسیر ذکر کردی فا انا اهل الجاہلیتی کان یو یالو نا جمیع المیراث للذکور دون الاناس جہالت کی ټول میراث هغه و سړوتا ورکه کېدلو جناانو د پاره پاری کېته سنوا تربي پوری جواز خلق او شاودا اسبان سفر او جنگ به کولې شوبد میراث باغه د فاروزه کو مونږ دږي خلکو مسوب میراث اخرې تسوب جنگ کولې شي او کې جنگ نشي کولې ته ساجري دې دې میراث اخرې الله حکم رولېګ جو برابر برابر مال تقسیم کې ی کومون الله صیت کي ینی حکم کوي تاوس الله را پول ز پو او لاظې کوم په اولاد ساسو لفظ ده اولاستاسو کې للف د وجودیت را وړه ډېر تاقی دپاره زنګه چې اوصیت عام خلک یو جې یت ال الخ ډېر خوښې مړه چې کله دنیا ځ دچ هغه آخر ته خبريو کې دی ته اویت کوئ د خلک کومه پر خبر یاددي پلا م را ته اویت کو ن کوې را تهدا یت م ووجه دقې د الله خبرې یاد و چې خبر شله دا فرمې الله دا فرمدي دویم له د ویتې دی وجنه راړه ووسیت کې تبدلی نه کېږي سړی کو دی خو متون بیا څو تبدلي وکې دقې د الله را برده قبر محکم مضبوطي دي په کې تبدي ن کېږي نوکم کوې تاوس الله تعالفی اولاې کوم په باره د اولا تاسو کوې ل د کارې م حافظل اونسیې دي یو یو ترې مرش داغه زمانو میشتان لوریا نه میشتان نو دی التا د جنکو په دوه ورته ملاوشي مثال په تور دری روپۍ دی زه کوریانی یو الک دی یو یو روپۍ دی جنکو تا ملاوشي او دو روپۍ کې څلو روپۍ دی نو دو روپۍ دی التاو ملاوشي یو یو روپۍ دی جنې تا ملاوشي نو د د چند هغه به الک نو لیدا کړئ لیدا کری د پارا دناری نه مزلو حاضل اون سینې پهشان د دو هیڅو د زنان نه ودي په ان کو نه ندان په ما طرکه دا ظم صورت دی, مرش دو دی. دو دی یو سړی مچ د هغه دوه یا دوې زیاتې لورانی دي نومال به درېهیې شي دوه هې د جکوته بهوررکې شي یوه حته دا به نور وارثانو کې تقسیم شي دلتا فوقس ندین ذکر دی زیاتی د ذونه خود د دوم د حکم دی له روح المای نور ذکر کړی دی چې قال الجمهور حکم اثنین فی بایبل میراث حکم الجماعه سی جمهور علماء دا قول دی چې زنانت دوی یا ذونه زیاتی وی نو هغه تبدقس تقسیم کولی شي اصل ذریعه یا د شان نزول نو دقه معلوماتي نبی علیه الصلاۃ والسلام تا نبی علیه السلام فلا روانو صحابی وې د انصار او زنانو نبی علیه السلام سوی دلاتی غنبر تاو سفرت دا زمان خاون غالبا قصر رضی اللہ تعالیٰ نمو وی هاگا پا جنگ احد کی شہید شن زمان از ذل و ریانی دی او پا اللہ قسم چی دی کم دا پلار مالیو نو هاگا خو تینا طول تر تینا قبضہ کرده دی لو کدا مال دی جنکو تا کې شنو سوک پنکا بانی مناخلی سو پنکا باندی واقعی نبی علیه السلام و توفا من صبر كواللح و سا باركم حكم سرولي ياللح رب رزد داياكو نرولي گل نبی علیه السلام تر روخ تا ورطوي دا دي جنكو حصه دي تورکا نو آغم دو جنكو يوي نو دا دو جنكو یاد دين زيادوی دا حقی دا حكم دی كمال با دره حصه شی دو حصه با جنكو کی تقسيم شی یو حصه نور وارثانو كه نور وارثانو بیاون دي جنكو تورکلی هر هغه میراث چې کوم احتجاج لپاره مقررهه کابل میراث پکینو بیا بده ته واپس کیږي باسو کا چریوی فوکس نه تنه دعا یا زیات ادونا ولهن فزيده لپاره سلطا ذيما استغا ده درې مینا ان مال بدرې سي شي نو دوی سي و دي کو تور کړی شي اې چې پرخلي نه مشران فلارن وان كانت واحده فلهن نصف ده درې صورت دي یو سره مرش او د هغه طرف لور ده نلور تا بی نیم مال ورکلیشی او نور مال نور والیتا وارتانکو تبسیمشی و ان کانت واحدتا او کچریوی دا یوان جنین فلاحنسو پزوزا پار نیم مال دی ولی ابویه لکل واحد من همت صدوسو این کان لهو ولد دا پار دا مور پلار د هریو دا, دا دیدوان نا اشپگمه حصه دا دا هاغنا چی پری ان کان له ولد کچری د دې دوی اولاد یو سړی مرش دا مر پلارم ژوند دي او ضمانه مشته او نه مشته نو د دې ما ته تقسیم کی تقسی نو مر او پلاړه شپږم شپږم حصہ به ور کړی شي او زامنو تا بیا به د تخصیص او کړي شي څنګه چې ما کړو مثال جواهر القرآن کې مولانا غلام الله خان مولا یاد سر ذکر کړی یو سړی مرش دا هر پاتې شوې اټل ثوا د پښپښه ګمانه تتقیم شي ندرې درې ثورازي 3 کې 18 ندرې درې ثورازي لاته درې ثور ور کرې شي مورتم درې ثور ور کرې شي نشپک ثو چلری شوې دول ثوا پاتې شوې دول ثو کې شپک توجره د دی دیو زوي او دولورياني دي نشپک ثوا دیزوې تبور کرې دری درې ثوا داوی دی جي نو کوت ورکري شي دوه کوریان یو کورته درې ثوا بل کورته درې ثوا په دې طریقے باندې به سخته مشمر او پلار ځاوته شپغم شپغه حساب باندې ملو شي او داسې چې پادشه داوی ځامن په خپل کې تقسیم کی په ان لم یکل له ولد کچرینو د دپار اولاد دړې مرشه اولاد نشته مور پلارشته و ورته او ابواهو میراځ واغ سره مور پلار فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ بَسْمُ الله رَدرې مې حصہ دا یو سړی مورشه بچی نشته وی او مور او پلار شته وی نو مور مال به درې حصے شي مور به یوه هیته واخلي او پلار به دوه حصہ واخلي فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَتٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَاسْتَجْرِوِ دَارَ إِخْوَتٌ وَلَا فِندِ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ نو مور لاره شپږم حصہ دا د بل چرتې یو تن مورشه وین دی مشتا او مور پلانینګ ژوند دي نو په لې صورت کې یو وه سا مال د شپګې هیستې شي یو وه څه به مور ته ملاوشي تینځ هیته دا به پلانر ته ملاوشي ړونه خوینده تا پکې به یې سم نه ملایوي چې مور پلانر ژوند دي مېم روستو د وسیتنا یو سی بها چې وخت ته کوې شي په دی او دین او دا دا کول او دا قرض نه قرض هم پکې ادا علي الله تعالى عنه وارمي انكم تقرؤون هذه الايه من بعد وصيه انتو سنه بها او دين ديا تقود از معلوميږي مخه به وصيتوشي بیا بکردا کوليشي او الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصيه فیصله کړي وه قرض مخه وصيتنا مخه قرض دایشي بیا به وصيت کورکوشي اصل مسله دا کلي کې و انسان مرشه دد مال وی مخیا بلد انسان پکې تجهیز او تکوین وکړي شي د دې کفن او داسې زینو دا, دا وړ دا دا دا انسان د دا مال نه پوره کړي شي او په دې کې باندې اسراف نه به وکړي بلکې درمیانه طریقې سره کفن او داسې زینو برابر وړي شي دانه کې دا په مال کې دمر صابون و رو رو رو جا سنگ و و او دمر قران کې رکو نه راوړي چې اته مال په دې څنګه جام خلقو کې روایت دي انصاف درمیانه طریقہ او سټ څنګه عام کفن وي زمر کمزوري وبم نرودي بلکې سره چې څنګه مناسب داغو مناسب आवाज زیاتې میں اسراف وبقيني وی چې پاه ډېر زیات رۄودي او کم وبم نیوي چې طرف لاس کېو دیم په بیانه پټيږي درميانې طریقې سره وبکفن وی او ست بیا د دې نه روز تو چې پنسړي باندې کم قرض دے هغه به ادا کړی بیا د دې کم موثیت کړي دي نو موثیت مال درې استوي ددي سړی اوثیت ها به پوره کوي شي تا اوثیت سړي چې زما د مال نه چې جمعات جمعمات جوړي یابلته یا بلته نو دا درې منېصد د مال دديې به د د اوث پروپولی شي او که کاره کې جي د مال لارړ بیا اوسییت ې د ویت کوې نو کوي دیکن ماې ختم شه بیا پهې وسیتونونه نې چې سپ خ نه دی و وي چې ما پسې خیرونه دا وکي ددي نو سوچ دی مال دا به په خلکو کې تقیم کارته تننا ورکي شه یا و چې لذا 53 د دین رسول اباؤکم و ابناؤکم الّت د مقرر کیه د حصو لارانو تاسو ځامن تاسو لا تدرونا نپوهیږئ تاسو ایهوم کم یو د دین اقرب لکم دین زیو تاسو ناپن په فایده کې تنسا د پتن الله تدیره پته والله څنګه یې دې مقرر کړي د مناسبی فریضه تن من الله په راز او فرजत نامو قرائت یا له طرفه د الله نه دا ان الله کان علی من حکیم بشکا الله رب عزت ووها او حکمت والا ذات دی ولکم نسما ترکا دابل سوره یو تړي مړشو یو ولکم نسما ترکا یو خزمړول او د خزي اولاد نشته دي نخاون هغه بعد د دې د عمل نه نیمه الوقت د خځې نیم مال چې کله د ښې اولا نشته دی نوغ د خاون د رسې په چرې بچی و دې ښې نو بیا به لورهمه هستهه د مال هغه به خاونته رسې نور بهدي ک تختیم شي به خاون مړ شو او بچی نشته دی نو ته تا ممه هسته به میلاوي دخواون د مال او که بچی وو نو بیا به اتم حسته د مال هغه به خاون ته میلاوي خذتم الوي دي قاون تو مالكي ولكم تاسلراي تدو نسو ني مال دي ما تارك ازواجكم هاچي في پريخلي ازواجكم خذ تاسو الا يم كلهن ولدن كچري نود دي خذ اولاد ف ان كان لهن ولدن كچري دي خذ اولاد او فلكم الربو دي اساس ظارا سلورم مما ترک نه ده ها غصه نه چه پریخلی ده خضو خو ممه بعدی وصوی تینی وصوی نه بیها او ده اندوس ده چې نه چه وصیت بپکی پوریشی او ده ده کلو ده قرض نه چه مخی با قرض ده شی بیا با وصیت پوریشی بیا چه کمپاته شي نه آغا با تقسیم وله هنر ربعو او ده د ده پارا سلورم حصه ده ده خوان پا مال که ممه ترکتم ها غصه چه تاسو پریخلی له میلکومولدون ک چرری تاسوو اولا نو چرینو أو تاسو اولا په ان کانه لکومولدون ک چریو تاسو اولا دپله غ نه کوموننو دښو د پااره اتمههست مما طرفم د هومالله چې پرېخلی تاسوو مبا د ووسیتې روستو د پوورپوللو د سییت او دین او وصول علا کولو او د قرض نه چې هغه به مداشي او ان کان رجلن يورثو کلالتن او امراۃ ولहू اخ او اخت دابل صورت کچري او سره کلالو کلالا مراد چې دا هغه نيبرتي وي نيلا ديستي اصول او فرو د هغه نيوي بری لار و غیر میشته ني کې نيشتي لاندې زوي اسم نيشتي کللاله چې برم سنی دی چه او لاندې سنیشته دی چې هغهه م شو ولهوو او خوون او اوسم خدا کلالا دا اللاتتی وو هاغته دی چې هغهه م شو او د د پلار پلارره طرف چې دی یعنی د مور د طرفه اللاتتی چې د مور نه وي د مور د طرف روور یاخورور ووي نوغته به د دی نه شپګهمههته میلو شي مال به شپغېې شي یوه حساب دې ته ملوي شي او پینځه یې دې هغه نور وارثانو ته ورکړي شي که نور وارثانو نو بیا هم ته ترای شي او دې خور ته به ورکړي شي یارور دا په کومه هیتا خدا هغه ته هغه د مرده طرفه کم کلالې وی واین کان که چری او یو سړی یورتو کلالتن تیمرا سول لکه دې دې کلالتن دې موږ وته ليو شان دې ان سنيش پلا او مورې ني لوريم نيشتين ايم راتن يا يوز زنانوا وله اودد پار اقن اورو اوختن يا قور ابو بكر الله تن فهم اقن او من ام قور يا رور ديد مور نو اورو تويت بلار وغير كم طرف نا كم مور قور دغی حکم اخر صورت کی برائشی جلد اجا حکم نے نداح قور اور اور چاغلم اوروی فل كل دپار د هاریو د دینا من همو د دینا فګمه هسته نه په ان قانو په کچرو اپه زیات منظې ک ددنا یوور ریو کور نزیاتو مفه شورکه مَال په شیکق دی بیا پدرې م ه کې مال بدرې هې شي یو هې تورک او د نروو د دا کولو د قرضنا غره مزارارين د لکونو غیر مزارارین مشي زر سون ک چاته وسیت من الله دا مقرتیاده دهصو د طرف د الله نه والله غال منحلم او الله په او س ناک زیاتې تلک حوجو الله دا و قوانين د الله دي ومنوته الله اورسله چا چې تاب داروک د دا الله د پې غمبر و دخ هو جنات داخل به کوېشي جنتونو ته تجري من ته هل انانههارو چراانبي لاې داغنه نهروونه خاليدي نه في ها همې شووي پههغې کې ویکل فوزل عم او دا کامی في د ل ومن الله ورسسووللو چا چېنا فرمانور که د الله و تععد حددوده هو زیاته و ک د الله حدو قوانو یو دخل ہونارن داخل با کشی اورتا خالدن فیحا همیشه بی دے پاگی کے اسیان نا مراد دلتا کامل درجه دی اسیان ده چی دے نمانی انکار روکی بلکل لاحصی او دا دے فرضوالی نمانی دا انسان جہنمی دے همیشه بی فدی جہنم کے ولہو عوض دا پارا عذاب محین عذاب بیرسوا کون کے اسیان دا اللہ دا کم خلق کے منه بیاه یحیی ابن معاذ ته کول دي ما ات الله کریم ما ات الله کریم و ما ات الدنیا علی الاخره عزت من صړې ها چرین د الله نا فرمانی نه کئ او دنیا په آخرت نه غورکې دا ذلیل او خکتا او کمتر صړې دی چې هغه د الله نه فرمایې کئ او ځم نه فرمایې چې معمولی دنیا دا په اخرت غورکې معمولی هي سو یو جره به د پټی تو ګوري او د پهې خو سنوور کې مور ته پهې نهور زنانو ته پکېستنو ووررکې نو داختته سړی ووي زمن سړی چرم داس نه کوې چا دنیا آخرت باندې غور کې دنیا پهې تګوري آخرت آذااف ته نهګوري والاتې یاتی نلفااه شطام ننس کوم ډ قانون رد د فاحی شوتهیررو ن پاواې د ن والاتې او زننانا یا تی نل فاح شط راتللو کې من نسائه کون دزانان اوستا سنا پس دش هدو آلی هننا پدی بانده ارب آتم من کون سلور گواہان استا سنا پدی کی گواہ بوی کو گواہ حاو سڑی بوی مسلمانان بوی سول بیو شانتی گواہی کی سلور کسان بی کدریو کسانو گواہی کولا گواہی منظورن دا کا اخر گواہی کوله منظور نه دا کا خذ گواہی کوله منظور نه دا او دا منکم دا اشاره پر تا مسلمانان دیو تهړو نه غوي او کچې دی گواہی او کا فامتکوهن فی البیوت بس ګیر کیدی لرا ابند کیدی لرا پکورن کی حتا تروی پوری ی توفاهن الموت چراشی دی تمرگ او یجعل الله لهن سبیلا یا اوګر دی الله دی لرا سلار دلارهمراد بعض لما وي چې خ پلا پخه توب شي بین قول د مو دی شریت فصلله اوروس بیا صورتې نور کې الله پصلله روېږله پ دا یوه زننانا چاغ ناکاری بدکارو کا کواددي نوکړي نستل کوړی به او کواددي کړو نو بیا برجمم کولی شي دهغې وکم سرینونور ک الله را پزت بیا روگو له ظې ې او ع کاسهکان یا تیانی هامن کوم چراو کې سا بدکاري نا کاریته پهو هم پهزاور کې دیتا تلیور دیتا په آزو همته وسط تکلیپولی کېږي نو خوآې شرید ک نه د کري پهما او یا ص دا د بوغوري دا تړه څنګه عارف وقت مناسب حوادث دعاوري اوثم سخت صدا کی رولیش ورتی اجازت دی بعض علماء وی کہ دیوال دی پد باند رو ورجلی شي چې دغه د دنیا سل بالکل ختم شي بعض علماء وی دوالکان چې خلقو کې بدکایرو ک دغره نه برور اورول شي چې بلکل د دنیا ختم شي او خلقو لپاره یو عبرت وګرځول شي دریم قول ده علماء دادی فازوما یو قل دی کور علماء چې اور کې دیواچول شي نور ته لپاره د اور عذاب ته نه دی وسترف دو کتان کې هغه بدکاریو کا هغه ور او تواچولي شي دلورم قول د علماء دا دی حدیث ګرځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلیو چې تاسو هغه خلقوینه یاملوا امر قوم لوت فقطر الفاعل تاسو فاعل چې څوک دا کار کوي قتل کوي که څارې اچداکار کې دا ځوانه قتل کوي د دې وجنه قاضي چې د هغه باټه سنا تنا په تربه او ورې سم سخت سزا چې ورکول شي هغه ورته ورتي دی وجن قرآنی شریف سزانتا ذکر کری حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمیلی مشکات شریف حدیث لا ینظر الله من عطا رجلاً الى رجل الله رب رزت در احمد پنظر نگوری ها غزنانتا ها غچا تنگوری من عطا رجلاً من عطا رجلاً الى رجل اغن نایر نوی او نایر نصر عبدکاری کی در احمد پنظر الله ور تنگوری دویم او عطا امراتاً فی دبرها یا دې زنانہ تراسل کوي د شاده اسینه د شاده طرفنا مله بالکل در رحمت په نظر به خلکو ته وګوري زکا جرید الله رب العزت نا فرماینو کا فان تابا واپس کې چیرې دوان توبه او اصلاح او نه کمل شل فاعرز انهما پس مخ واړوي د دې دوانو نا ان الله کان تواب الرحیم بهشک الله رب العزت توبه قبله انکه او محروبان زاد دی انما توبته یقیناً قبولتی ده توبه این دالله دالله علالله امانا این دالله دالله فنسبان ده للذین ده پارده ها قسانو ده یعملون سوءا یعملو که بعد ده گناه ده نابی حالت فنافو حیثنا ثم یتوبون من قریب بیا توبه او باتده من قریب زر پاولای کا فضا کا سان یسوب اللہ علیہم مهربانی وکي الله رب العزت پدې واندي یا ملون سو ابي جهالته عمل کې د ګناه و جهالت په ناپوهي سره مراد مجاهد رحمَهُ الله ذکر کړی دي كل عامل بماصيه الله تعالی وهو جاهل حين عملها هر هرڅره دکل الله نه فرمایي کې دې په وخت کې جاهل دی ناپوهه دی زين کې سوال دار یو تړې دی هغه د الله نه فرماني کوي د تخبطه چې د ګناه د الله نه کوم په څنګه په جہالت سره کوي داوی جواب دې ټیم کې هر یو انسان جاهل دی کدی جاهل نه وي د وړ نه فرماني کوي خدای جاهل دی ناپوهه دی ور نه کده کې عقل وي د ودا هغه لوی الله دمر لوی رب نه فرماني بده څنګه نه پوهوي ذکه غزاتنا فرمانې کېغزممر ل دگانو تګي ځکه جااهله دی او ترمت ذکر کوي امور دنیا پللههاجهال د ټول کارو د دنیا د وجه چې ساړی کم کار کې هغه د جاالت او دنااپهوي کار دی نو جات یو معنا پهنااپهوي سره یا د هغې د انجامهنا خبره ويجهالت ی د انجامه نا خبره ووي یا چې کم كم انسان کمه غنا کوي دی په دی کې جاحل دی اگر قځان ته ډیرر عقلمن او لای کا پهذاقطان ی تووب الله عليهمهرببانانییک الله په یعنی اللهوه تووب قبولهکی او عریز کاضی اطائ و من ظمبې کممل لا ظم بله تو گنا نه تو تون ک داې د ئ ک د انسان گناه نهند کړي او بل عریز کاضی اطائی و حبي الله تووب تون کے اداد دوست دوستے نو بیاری سررا فرمی درز کارون ندسی دي چې پهاغ سره گنا دا سفا کېږي لکه څنګه چ انسان د موره پیدا شي یو حج کرے او کہ مہاجت او کہ نبی علیہ السلام فرمایو من حج لللہ فلم یرفث ولم یفسق رجع یوم ولتہ امه کم انسان حج اوكي او اداو خیال او تا بنا پکی او نہ کا دے داس حج کرا واپس شو لک جلمورا پیدادی زم ہجرت دے کہ اللہ رضا دے پارہ کرے خل کلی لا سفر دی کہ دین وان دے عمل نشو کوئی لاٹ سی بس دیتا دین دا گناہ نداز صفائی سی او درم تو بدا جکر انسان تو گویستنا دا گناہ نہ داز صفای لکه څنګه چې د موره پیدای او تالورم بعض روایتو کې اسلام عمرغری نبی علیہ السلام فرمای اسلام يهدم ما كان قبلها اسلام هر ټول مخنی گناهونه معفي جکر انسان اسلام قبول کو ها مخنی گناهونه الله رب العزت معافي والله مهرباني بو کی پدی او دی الله پو او یک متوال ازات وليست او د قبلتیا تو ب للهنا د پااره کسانو یا ملو ن آې عمل کیبت حتى ضا حضره هده هممل مووتوم ترد چې حاضر شيی تنندې تممره طال اوای د اني تو ط الآنه حالت ک تو ب نه قبلېږي کرون توبه و دا صورتې ی نې نمبريات ک را دي چې کله چپو ک راګیر شومرپم شو نو بیاوي ح ضا اذه قال امنت انه لا اله الا الله امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين سرين نسبه ايات تكره وګوراګير كونبه توبه ويستلا او توبه ويشه تقبلي حديث النبي عليه السلام, السلام فرميلو ان الله لا يقبل توبه العبد ما لم الله ده بنده توبه تره در سوچ زیاد غره حالت پینې دی راغله د حالت پینې دی راغله توبه قبلي چې زرکدن شروع شه بیانه قبليږي ذین وللذینا او نقبلی الله توبه دا کتان یموتونا چې امرې و هم کفارن په حالت د کفر کې کفر حالت څنګه توبه نه قبليږي دا کسان تیار کړی موږ دی درناک یا ایه اللذینا امنور ایمان والو لا يحل لكم ندي حلاله فارس تاسو انترتن تا کرا کی تو میراځ اغلی زنانه ولرا کرها پزور تر دا یاسو مطلب دی یو دا کی پمیراز زنانه پزور ما اخلا عربو کی منسباب سنو کی مدار سمدی کلا چد یورو خذ به وا یورو به مرشه مداو خذا داوی دا بل د نکاح ته نه پرېشلانه او دا وی ترازه مخشرم حیاه عزت دین سنوا چې څنګه پښتانه وي چوی دا هم پدی کور کې پدې کله کله نور سګنیوي نو دا 54 ورکوټه روروي نو تر جا ځانانه ورته بډې شي داغه پینتی زار کیږي یاده او یا ما شومیا بل څه خپل زې نکاح ته نفرت دي دا بلکل حرام دي کله زنانه خپل حق وا نو بیا نکاح کول شي کله زنانه خپل حق نو په زور باندې کې دي بل ورته یا بل چا د پنځ نکاح کول یې دا زنانه خپل حق ده زنانه چې نکاح کړي وا صرف د یو ورور تر نکاح کړي د ټول قرآنی طریقې نه کای و چې دغه اقدام جوړیږي بیا پر ثاني کا کوم بلبل نه یو سر نکاحه چا له مور بیا ځان نه خوښ ودن ولا تظلوهن او موندوی دی لا تظلوهن معنا خازن و غیره کله تم ناوههن من الازواج دا د مو معنا کوي دی لا رانه نور قوم اندان لته ذهبو دیه پاره تظمن کوي چې واخلې تاسو دینه به بازي بازه غمال ما تیدوههن جو ورکړې ده تاسو ديتا الا اينا تينا بفاعجت مبينه مگر دا چې راتلوي کې په بهای احکار سره مبينه معنا حسن رحمه الله کړې په جنا سره چې خار جناکاری تنه او شوی مبين تاسو جره بندوري شي یا تنه مال اغسل شي زموږ قول ازله ابن مسعود ته ابن عباس ته زهاح رحمه الله وله هغه ویل بغزو والمسود دا یو زنانه ده کې ډېر وو اس کې نه پريورټي او اخلاقي پکه پرته ده نو تاسو مجبور شي دیره پالته غریده طلاق ورکی ورکی ورته طلاق ولکه ما دولت د خلعه کو طریقه هغه به نواغ سلی شي د کل زنانه ډیره زیاته بد اخلاق اخلاقنه او دا وقت منتریه مکه ولایچه ما را طلاق را کړی شي نو قال دی طلاق بچری قانون او لواخري او دا موږه په تفریق ولې شي چې بل څه یې جا سر نک وکي مگر چراتنی کې په بیاه کاره سره و عاشروه ون بالمعروف او جنتی روی د دې سره بل معروفه و خیسته تریکی سره خیسته تریکی سره جند حدیث کرازی نبی علیه السلام فرمائل خیروکم خیرو لی اهلکم تاسو که بیتر حاغ سوگ دین خپل بل اهل خلقورو علاو دا پارا وراو بیتر دی او بل حدیث کرازی لی وعانا خیرو لی اهلی جم دا خلقورو علاو دا پارا وراو بیتر دیما بہترین زندگی نبی علیه صلی اللہ وسلم دا چند مونه جنسان و پوری اشار جیاللہ و طرح آنها فرمی دها بشو سماشمان و لو لوبی کولی نبی علیه صلی اللہ سلام ما را فرمیلی اشیراشو گرماشمان گر سنگ الوبی کی ما دا نبی علیه صلی اللہ پوری مبارک زن ای خواه تردی پوری نبی علیه صلی اللہ و میتار و مانفراغ پوری زن ای خواه چی زد سردی شما وزر آدی خواه شم نب دارنگ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی نبی علیہ السلام ما قرب من ہم والا امند دعوا نبی اش رضی اللہ اول جریو ز منڈ والا و از نبی علیہ السلام نہ مخشیو یما بیام ج منڈ والا نبی علیہ السلام زمانہ مخشیو مونگ درنی مخش شو نبی علیہ السلام زمانہ مخشیو نبی علیہ السلام او فرمیل اے عشي دا کہ کم تامن مخی منڈ گرتلی وا مفسرین وی اش رضی اللہ تعالی عنہا محمد بندي عليه السلام لمنده کې نچ مخي ستدي اونبي عليه السلام ورڅرګزار کوله نه و راغلي وا چې خفني شي لاغه د زړه خوشاله و د پاره نبی عليه السلام د خپل ورنه اشاره دي الله تعالی نشته نبی عليه السلام لمنده غټلې شو نه نبی عليه السلام کو عام مزل د حدیث کرا دي ک انم الارض تطیلهږي دا یی ک ازمکه نبی عليه السلام په راغوندول شي توګه د ازمکه معمولی شو نبی السلام پلاړو د څو نبی عليه مزل کوله وچرتي هغه مخکې چې دې شو خدای هغه د خوشحاله لرې پر نبي عليه السلام د سې کول نور ګندا او سياله ترزي عائشه رضی الله تعالی عنها نبي عليه السلام ورته فرمي کله چې تمانه خوشاله ماته پته لګي او کله چې مانه خفې مروره شوی بیا ماته پته لګي عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمي تاسه څنګه پته لګي یماته پته ځلګي چې کله تمانه خوشاله نو تج قسم خوره ان تو زماري قسم پر د محمد صلی الله علیه وسلم بار بار یادي او که جه خفه مدې قسم وخوري دته زما د خسممي پرف د کاې باندې بیا ز هم زمره ما ته به نه پته دی نه ما ته معلومات کي نو د نو بیاران دغسې ګو واقعات شته د نو بیاستلات سلام بهترین نه زندگی هغې د زنانو سره ت کړي ده ترد پې اومررضدي الله استثرانم په باره کې راځي یو زل یو ک ورته راغې شکای دی ورته کوو د خيتییاره زما او خبره نه منېطبیداریې نه من کوي جراغ عمر رضی الله تعالی عنہ ترا سې تیز خبرې کولی تیز تیز خبرې کولی هغه تړه واپس شي چیرته عمر رضی الله تعالی ته خپل حال نه زب سو کما عمر رضی الله تعالی تمروه دا تړه روان ورتی څو چې راغلې وي اگر تیزو راغلې ما خپل خپل شکایت تاسو ته کولو او تاسو خپل کور دغه ته زب شکایت ته عمر الله تعالی ته فرمای داله زندگی دا الله رب العزه دې مونږ ته په نکاح کې ډېر کارونه چې فراق پتلې کې اولاد دې سنبالو څومره کارونه دی کې غالي کې ژوندۍ مونږ څنګه دې سره ستاسو تر وی پوری نبی عليه السلام چې مدینه تراغلو نبی عليه السلام با د حس معاشري زیات تعلیم خلکو تور کولو رضی الله تعالی تم نبی عليه السلام تراغې و د الله پیغمبر ز ابن النساء علینا زنانه په مونږ ډېر ضرورت شوي د انصار د دا زنانه اورې دي په مخ خبرې نه کولي زموږ زموږه مکه کې یری م دیې ته راغ لو تا مونږته تعالمات و دا سوو زنانو او قسم نودی پو ماندې ډېره زوري چ سر را سرمون سرهدون په مخکې باانداز خبري کوي او داسې کارونه کچ نو شروع نهبل معروپې او جونې روي ددي سره بل ما روسې پخطرري کي سرلیوان هبیره ملله خل کتاب کې واقع نهقل کو ده هاغوی کله چې سړ پخه باندې زور ووروي نو نور رو خلکو کې دی کم زوري وي او کله چې دی په نور خلکو باندې زور وروي نو د بخښي سره خپل اخلاق چري دي د خپل په مخي کمزوري انده غي سره به گزاره کوي د امام زهابيري رحمه الله په دي واقع ذکر کړي دوه ملګري هندستان دی لاکو طرف ته یو ملګري یو دلراغه ملګري وکړه نو هغه چاته وي تفوس وک نو خپل د اخد ورته چا په چاته بهر وته دي د لار نچوي کته هغه پاس مری باندې ګډه رای خوي او هغه را روان کړي دي مده تاجو کوه چې دی کسڅګرو په مریبانې ې ډو خو دی را روان دی د م پسس چې دی بیاله دا ملګریې ملاقات ته لاړلو نو خې وه پارچی وه مبله خذې وه چې چې تپې دوست شو وي به سره س کارله چېکه هغې ډ په سر روچت کړی دی د ملګري تپوس کهزه مخکم راغلی هم تا په مریې ډې راخ او را روان ووي اوې په سرګې ډیرر روچت کړي ورته مخکې چې ما به د خې سره ډېره زیاته ګزاره کوله خ زما ډیره به داخللا کوه غیر روان وما بیا هم گزاره کوله الله درځه د زاده پاره جزاکاله وبخشي زره غی په ولکه الله ماته درا کول چې زما دې سيزونه تابع ده زاو زم زنګل دلک ټیم کې هم خشاکو کو او زاد جناور دی و ماته هیڅ نیول نه و بیا چې ما په پګېړې کې خرابې موړل دا بل خدمه چې څکړین چې نه ما ویل ابلم دقه څه راته شو په داخلا کې دا کوله ما اول نه چيږم دې چې هغه څه ما په مخ کې قبره مې نشي کولې او ډېر خاموشه ناش پېوې زره په مخ کې نه ډېره بدناشي و غیره کوم خدا سنې شو کولې دا غیره وجه نشری زما کیس ثابت دار نه دی زمری اودام چې دینم ز په خپل وтириګه مزنګل او دې طرف ته زما نور جناور نه ریګم دی قلا قشاک او غیر او کوم او دې خپل نو کمان وا شیروه نبیل معروفه جونتی روی دې دي تر په خپل طریقې تر په حیثیت طریقې تر ان کرین کومه ون بس کچربت غنی تاسو دې دین یو چیز پانځه بس دېر کرتی انتک رهوشین ان بس غنی تاسو یو چیز و ای یا الله فيه خيرن كثيره وبقدر دي الله پځي کې ډير خير ډير फायदा و ان ارتم مستبدالا نبي اسلام په ملي ولي خل سره ځایګړه کوي د سايکو سره ځایګړه کوي بیا ختم هوتایې نو نو مقدمه دي و ان ارتم مستبدالا او کچري اراده کوي تاسو دا بدلو روزو ژوند یې وي خزي مکان زوژن پځي ده ولي خزي ان یو زنانه هغه کې هغه ورکې بلکې و اتي تاسو إذا هنّا يو دذيتا قنطارا دير مال فلا تاخذو منه شيئا ما أخلي تاسو دذينه هستیز أتا خذو نهو أي أخلي تاسو دذينه ده سيز بحتانا فدرو جورولو سران وإذما مبين او دا گناه دا خکارا وآتيتم إذا هنّا قنطارا قنطارا قنطارا ببارك مخت تيركيو جدا ستويله کی غن اقوالو و در طول و اقوال و خلاص و در قوة و در ما توليكي ديو جنا تفسير ابو ساور تفسير بزاوی خينتار مانا مال و تسير در ما توليكي ندين معلومي كي زنانة در پار سره در مهر مقرارو لشي كي سمرة انسان وقت او طاقت وي يوزل امام قرطبي زيگر كري عمر رضي الله تعالى يوزل ادري دم او در در زياد مهر نشده عمر رضي الله تعالى من اوکان كي من اوکان نې عمر رضی الله خدبه ولار دي او خدبه کې دا خبر کوي اے مسلمانانو لا تغالو فصدقاق تاسو په محرونو کې غلومه کوي ډېر زیات محرونه موږ مقرکوي او وجه دا ذکر کا چې دا دنیا کې د عزت تیز وي په ان حال او كانت مکرماتن دنیا او تقوا ان الله لکان اولوکم به رسول الله صلی الله علیه وسلم کېږي دا دنیا کې د عزت تیز یا اخرت کې چې به ډېر بدلو تقوا والا عمل و و نبی علیہ السلام <سؤال> دیر مناسب بہا و دیر ماہ مقرر کرے تے عزت چیز میں نبی علیہ السلام لوریان نہ سوک زیاد عزت میں نشتے دین اور نو دی وجہ تاں زنانو تے دیر ماہ مقرری مو مقرر یوزانہ ورت پاس دے عمر دوی ایو دین اللہ و تحرمنا یا عمر عمر اللہ قوم کرا گئی تمں مہرمہ کی عمر رضی اللہ تم حیران چھ کہ خبر کی کہ اللہ من کرا کی تمں عمر رضي الله تبارك و فرمی کہ تم جتا اللہ در کی اغذانا ورتوی اللہ رب رضت فرمائی دی قال اللہ سبحانه وتعال و ان اعتیتم احدانا قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا قنطار حرمت بلی کی عمر رضي الله تم چوری دی اصابت امراتن عمر. عمر عمر کو ختائش زنانہ پاک حق ورثہ دل اور عمر رضي الله تعالی عنہ دخل و انا رجوکا دا عمر رضی الله تعالی نشانو اسم عمر رضی الله تم ډیر زیات مشهور و کان وقافا عند کتاب الله تعالی ریاستین کې حدیث پڑھیتي عمر رضی الله تعالی نو کله چې څوارته د الله آیاتو نو بسو بدرې ده به به ځنه خبر نه کوله بس پاغه وی به عمل کولم وکورکریتا سودی تډیر مال ماخلی الدین ستیز کاخره نو پدرو جوړول دا ګناه لغ کارم وکيف تاخذنه او څنګه اخلي تاسو دې نه دا مہر وقد افضا باظکم ته کی تر افضوان پیدا اغست ده افضا افضا معنی کې فرار رحمه الله کی هو الخلات او الخلوه مع الجما افضاو لکي اجدار هغه سره ځانلواله دي اختيار کړې دي او تاور تر کورواله کې دي او ذلې ابن عباس مجاهد دي وي افضاو لکي جماعات دې مراد ته نه جماعات اور در کووالے کړي دي بس تاسو پاتینې جلمارو لاغي شین به کی زرا फायदा غته باز تاسو د اباظونه واخذنا منكم واغز مونږه تاسو نه می باقن غليزا مضبوطه وا مضبوطه وا ده مجاهد رحم الله ذكر کو یو عقدت نکاحه دا وټره نکاح دا نکاح کې تا دا وا ده غتري شوي په دې سره پتی تری ک باندې دم قول دایگرامه سی او دروی سیو دین اغه داوی وی مراد ده دینه عقده النکاح نه مراد قوله علیه الصلاۃ والسلام فتقوا الله فی النساء دی اخذها منکم میثاقا غلیظا که اشاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه حدیث شریفت ده نبی علیه السلام فرمیلیو فتقوا الله فی النساء و یریګید الله ناز زنانو په باره کې فَإِنَّكُمْ آخَذَتُمُونَا ب... أخذتمو بِأَمَانَتِ اللَّهِ تَاصُو دیلر اغیص دی دي... فَإِنَّكُمْ آخَذَتُمُونَا بِأَمَانَتِ اللَّهِ دہن دللل پا امانت سر اغیص آغسي... دی وَاسْتَحْلَلْ وَاسْتَحَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ تعالى دیدید اشرم گاستا زفارا دللل پا کلمت سر حلال شویده ینی تا و کلک واده د ناغ ت شوي ده چې د لا نه زنانو په باره کې رېږي یا کلکه واده تاسو ناغ شوي ده په اوسې معشري سره چې خسته زن وږي بدي سره ولا تنن کې خو ما نهکهه اب و کوم دا نه هم قانون ادب د مشرانو تاظیم الاکابر د مشرانو ادب و کوو د مشرانو ادب داې چې کم د پلار خېدي دا مدی دا نوهغې سره نکاح م کوان ولاتن کې او نقا م کوئ ماه که با او کوم د هغه دنانو سره نکاح نقا ور سره کړي پلارا مستاسو من ننې زنانو دناانونه هغه زنانا کچرې طلا ت شوي دنا نهمدي او چې پلار د ور نکاح نک کمی کوم ښې د پلار لا رسو ته ور, تر تر ور تر نکاح نکان نه کوې یا ک هغه کوون شي پلار د مړ شو نو بیا ور سره نکان کولی ام عربو کې دا رسمو ترې پور چې موریا دا وپ میراث کې تقسیمې دي چا که و خپل موث میراث کې او داغه سره بیا قرواله وغيرها کولو دا جہالت الا ما قد سلف مگر هغه چې مخ کې تیر جن په جہالت کې وسته تیر شي ودي هغه ته معاف دي او انده دا پاره دا سن کې ولي انه کان فاحشه ومقطع جیکین اندا کار د بهای دی چې تمور ترام نکاح کې ومقطع د غسه قبر هم ده ساسببيله او ډیر ب لار ده رحمت عالی کوم اومهتو کوم دالتسم قانون نه عن محرممات حرام زننانا چاغتهقا حرام ده د هغې ذكر کې او پهات کې تقریاً پل محرممات ذكر کې دا محرممات وجه الله البارغه کې شاو لار مح الله ذكر کي حال تریم و مسللم منکل دا په جهتېې کومه قمن ص خلهکو هغې ب دبي خیال ساتللو اقل مندو خلقو جهالت کمچه چهت مورو دی خلقو سه نکاحگانی بین اپولید. شاول اللہ رحم اللہ ذکر کرو. حرمت آلیکم حرام کریشوی پتاسو امحاتو ام کم میان دیستاسو مور کا طلاق دیور تپلار ور کری یا کندشوی دا وبناتو کم اولون استاسو لون سره لور سره نکاح حراما نونسری سره نکاح حراما دیلور لور یا سم رسل و بنا او اخواتوکم او خوینه ساسو د حریف سره نکاح حرام ده وعماتوکم او ترور یان ساسو هغه ترور چې هغه د پلاړ په طرف وي ترور یان د ترور یان کې یو کې خاله او ماسی نو په وګانی اما هغه ترور چې د پلاړ په طرف وي وخالاتوکم او ماسی یان ساسو هغه ترور چې هغه د مور ده طرف وي هغه سره نکاح حرام ده و بنات الاخ او لور ضرر ري ر سر نكاح حرام اذا او ريري لور ترى در دري لور جاءت طول وبنات الاخت او لور د قر قرجي ترى ده قرجي لور جام نكاح حرام اذا مخترت شيء وامهاتكم اللاتي او ميان دي ساسه ها ار جوانكم تي بيدركي دي تاسوتا واخواتكم او خواند استاسو من الرضاعت در رضاعتنا چتات و یوزه پیس کری و آغا مور چتات پیدر کری حاغا امم آغی سر نکاح حراما او آغا جنین چتات آغی سر پیس کری حاغی سر نکاح حراما و امهاتو نسائكم او موریانی در خود استاسو یعنی خواق سر نکاح حراما نو د خواق مور سر او د خواق نیا سر طول سر نکاح حراما و ربائبو کم اللہ تی واب و اللاتی او پر کټې تاسو هغهه عجووری کوم اوستنن چې په پااره نهستاسو کوي منستا کوم د زنانو تاسو الله هغه دخلتم خلتونم به نه چې ض والې کوي تا دي سره واب به کوم خځه د اوکه سره تیار بچ راغ دښځې لور دی وه نو د هغې سره نقا چې کله تاورتهه پوروالی اوک یا خلवत صحی هذه اوکه دا غطر هم دا غی لور تر څوک نه شي کوله ځل ته د حضوری کوم دې د ویلې کې اقتیاد اتفاقی دانتګی نسب په پالنه کې نیو تا تر یوزینی بیان کال کولې نه کا بیلومی او چې هغه خ덜 تر آسی حضوری کوم سید اتفاقی او بل علماء په دې کې ترغیب دي چې مرده ولله پنکه واغستان ولور لور ست در پدر رګرږي 파غم ځان تر وتاه ځلیل خیال او لکن نبی علیہ السلام و مصلی اللہ علیه و سلم پنکای غتوا او دغه به چو خل به متاتلو و چې کم از کم د خپل د کم به چې دی هغه پنکاو هغه ستان مخنیږي دغیم خل په هیلم تکونو دخل تم به حنا تاسو یو دې واری نکړي د سرا سترب نکاه کړي خلوت صحیحہ یا جما کور واری دې نکړي فلا جناع علیکم فنسخته گناه پتاو باندې بیا تر شي چې خری ته طلاق ورکي وحللالو ابنا کوم الذي نه او خې د زامنو من صللاي کوم ک د شارستا سنو وي کې انستکه دی سره نکاح نهشي کولی من اصللا کوم ک انشاره چې کوم تا د کوم زوی پیدا دی د د خې سره نکاح نهشي کوول او که تا نه د ې په وی سره نیولې دی دی سره نک پلی شي لکه نو بیا انلات والسلام د نهارري سره دي الله سم پهوی سرهنیولو کله چاغ تلاخورور طلاق خې ته نبی علی السلام <سؤال> جنوری رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کروا دیا اسلام تجھ کم حقیقی ان کو در حقیقت نکاح نہیں شو کیے تو ان تجماؤ بین او تا جدا سو جماوالو کے تمیز دو کوریاں کی یعنی پیو ٹیماندی نکاح کی دو کوریاں نہیں ساترے الا ما قطل مگر ہا کی مکہ کی دو کوریاں کے یوا مردہ شبلم کوی شبلمڑا شبل لیکن نبی علیہ الصلات والسلام عثمان رضی اللہ عنہ کا مخ یو لوري ورکا چاغه واپس چبلی ورکا چاغه واپس یک دریم او وین هغه در درکړی وی ان الله غانا وپور الرحیم बेशक الله رب العزت دی بخون کې او مه ربان والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم والمحصنات هغه پاک د امرې زنانه هغه حرام دی نکاح والا من النساء د زنانو نه محصنات دا پسو مانو تر دلورو مانو دل تقریبا راضی یو په معنا د نکاح باندې لکه دې ځکه د وین موحسنات په معنا د پاکوالی په پا معنا د عفت او دارو سورت په 23 نمبر آیات کې راځي موحسنات غیر مصافحاتن بل موحسنات په معنا د قرت په معنا د آزادوالی ما عل... ما علل موحسنات من العذاب نلول پاک پاکد اد دخته نه مراتديلوور محسنات حفاظت ده شوي وي د سړی د لاس کوړونه او دا صف دا بمریم کې راځ صورتې اندیا ایکانوي نمبر یاد ولې وي نت فر جا په نهپقنا في سورة امبئاء اكانوه نمبر اياد كرازين نو اغ صنعت هاغا چه ده هاغا حفاظت چهوه ده لازت روغلنا دلتا مراد چه ده د زنانا چه هاغا ده بلچاپا نکاح کیوه نو ده هاغا سر نکاح نشي کوله نو والمو صنعتو هاغا زنانا چه هاغا خاوندانو والا ده من النسائي ده زنانونا إلا ما ملکت ايمانوكم مگر هاغا چه مالکان ده خلاصن الساسو مينز الساسو زاوین د اولی تعریفه نکاه ورکړي داغي د تبلی په نکاح کې د بیا ورته کورواله کولې شي کتاب الله علیکم لازم کې حکم د الله فزان د مقر اتیا د طرف د الله پتاسو و او حلل لكم حلال دي د پارس تاسو ما ورا ازلکم حاجماس واد دین دي ان تبتهو باموالکم د جلاتو تاسو په مال نو تاسو کې محسنین شی پاک دامن پاک دامن غير مصافحينا ني بدلمني زناكاري بدكاري فمستم تعطم بي ني آغش خيدر و آغش تاسو پا دي من هنه دي زنانونا فا آتو هنه فصور كوي دي تا وجور هنه مهرون دي فريضا فا مقرر تياسران ولا جناح علیکم اونش دي گناح بتاسو سيما ترازوی توم فاغذك شرازي تاسو پا من الفریظ عروس د مقررت یاد مہرون نه جکمار مقرر ان الله کان علیمن خبیرا بیشک الله رب العز کوه او حکمت والا ذات دی یمن لم یستع منکم او د چاچ طاقت نی وستاو سنا فولن د مالری این کی حل محسنات المؤمنات دا کی نک او کی اسکری پاک دامن و مؤمنان او خد سرام د فمما ملاق ایمانو کوم په جزی تاسو ل را چې مالکانان خلاصس ستاسو من ف یادې کوون مو منات د جنکوو ستاسو ممنار نه ملاق ایمانو کوم ځ کوئ چې مالې ایمانو عام طور باندېطاق د انسان په خلاص کې مرات چې تاسو مالکاني مرراتې نو دي چې پرې سر انسان لاس مزودوي والله عالم والله ډېرخ پوهږيبي ایمانې کوم په ایمانو ستاسو باز اکم انبازن، باز اصحاب سو دبازنه دی، فنکی خو پس نکاح کوي دي سره بی اذن احل هنه جدت مالکانو دی دی، و آدو هنه جور هنه ورکوئی دیتا مجزوری دی، محر بالمحروف قانونی شریعت مطابق، محسنات انکی پاک دامن غیر مصافیات، ان چنی بدکار بدلمن زناکاری اتا سمکی، ولا متخضات اخدان داز خلص نکاح کوئی چنین اونک اغپتو یاران لران، اخدان جمع دا خدن دا خدان آغا دوست دویلی که گی چی سره پنوم آغا سلو شرمه گی بختانو ورتیار ہوئی که هر بانشنو نی پتی دوستانی کون کنیوی فیضا او سننه او دا دی اطلاق اخدان اطلاق پا زنانا او الگ, زنانا الگ دوانو بانده که گی فیضا او سننه پس چتاسو خاوندانو چتاسو خواندانو فیضا او سننه کلا چتابین زی دا خواندانو فا این اتینا پس کچیدی راتلو که دفاع ششتن پا سره حیائی سرا فالیهن نا پس قدیبانده انیسو نیم سزادا ما علی المحسناتی حاجی پا پاک دامنو باندام من الازابی دازاب سزانا پاک دامن زنانا چو وایده این دیکھ کدی زنایو که اصل پوری دی وینزی تاو پانزو سور کری کدی دیا اخوار رجم دی نو رجم کنیمی جینا نو دی سر بس کوریشی جو وایده او نو ان خذله پار راجم دي نومیند له پار راجم نمیدین شي نو د حاغد پار څل پوری دي ذالک لمن خشل عنا ت منکم دا حکم د پار د حاغ چاځ دی کی ریغی علان ت منکم ابن عباس سے فرمای مراد د دین زنا دا یریګی شاوث نا چې دا, دا غلط دی کې استعمال کی زنا ورانو شي وان تصویرو خیرلکم او دا چې تصویرو کتاب نو مدوین ز نه کهنا نو غورو بهترل د پار څاسو وه الله غوفور او الله رب ل زد دخون کې اومهرببان زی د یريد الله واړی الله لوب نه لکوم چکاره ک تاسوتان یعنی دشر احقام کوم خ تا تاسوونه ن ل نا ترتي د اقسانو من قبلی کوم چې مخک تاسونو اتوب عليیکم اومهرببانو او الله کوه او حکمت والا ذا د الله واړ وب عیکم چېمهرببانیو ک پسو او وب عیکم یا یاخوسی جمیع احکام الشرعی ټولو احکام د شریعه کې تاسو باندې آسان تیارولي کې شریعت آسان آسان حکومت تاسو ته روليږي زموږ کول مجاهد او د نورو د تخفيف نکاح الامتی الله تعالی تاسو آسان تیار کړی دا ویل دوستان نکاح کول شي ورنوي دا مخکینه و هم ويرید الذین اورهاه کثان یت بدون شهواتی جتا بی دایری کوي دغه ختم کوم څه زونو شهوات مجاهد کذری جنا غواری به زنا اوکی او, او سودی وی مراد ده دینه یهود و نصارا چې زرو ورتستوي خواش ورتستوي د هغه فکروندي شهواز ما تهي انفس چې زرو زرو تغواری او د هغه تفتیزي انت میلو میدن عظیما دا چې میلان و کتاب تو میدان لوی نه ګناهتا یرید الله ان یقاصف عنکم غواری الله چې سو کتاب سان و تکلیفنا او خولیقالله انسانو ضیفه او پیدا شوي د انسان کم زورې یا خدا چې انسان کم زورې دی ډیرر ځانته مضوت ووي او چې لږ تکیس پررا شي د سر ډ پررا شي دومره باید چغې کوکارې ووي س به نوې چې د هغه چې ځانې دومره پاراان وویل په کم زوره دی دویم ضیفا کم زوره داگوناه کوي خدا د گوناه د سزا تعاقت نه لري بنای دنیاکې خوجرونوکې او چې راگیر شي لږجرون کې پلیس غیر روې چې بیا ویللی کوکاری وی وي دوننا کې قتل واغ و که بیا قتل کې بیا چغي وي درې مانا ضعفا کم زورې دی د سدا تعاقت باخرب ک نه لري بیا به میتونونه کوې او زارگانې بي شرنا آخر نه منها فنا فناظالمون سداطاقت نه لري او که یا یول الذي نه عامو دا یولسم وک نهن عاموال محرمما اي لا تا کولو نخري مالين ساسو بينکم پمې تاسو کې بل باطلې په غلطي طریقې څنګه سره باطل کې او ټولې طریقې کې د اغلا ده کده غلطب دا چانه په زور اغتل ډاکا بل څه بل څه الا انت کونا مگر دا چوي تجارتان تجارت انتر ازمين کو پر ضمانت تاسو بیا صحیح نه دې دیوبل پر ضماندي نخري ولا قتلوا انفسکم موبای نه نخصونه تاسو ورته قران څه کوم خو ځان خپل موبای نه د دې ځل تر سیمزري د خدای شي ګنځه دا غاني ذکر کړی دی یو څه حدیث چې دا راځي کم تړي چې دنیا کې په کم څه باندې ځان و ورو مړک قیامت پر ولغه د دقیق څه او بیا جهنم کم هم پاک په څه باندې ځان ولی ان الله کان بکوم رحیمه بیشک الله دې پتاه مهربان ومن ی ذَلِكَ اودوانن چاچوکو دا کار اودوانن پهزیاتتي سره اودان تجا اوزلحد یو ح نه پهې وړې د وظولمن او په زلم تهري یو کار وکړو زلمم هو ووز اوشي في غیرې موض او این <سؤال> تایی تنیبو که زانو ساته ایتاسو که بایرا دلوی گناهونونا ما تنهاو نانو لوی کم دی نو ما تنهاو نانو حواجه منا پولیشی ایتاسو دا حغینا نو کفرانکم لیر بکن مونگ تاسو نا سی یاتکم وارو گناهون ایتاسو یا مصیبتونا تکلیفون ایتاسو ونو دخلکم مدخلن کریما او داخل بکن مونگ تاسو لرا زیده داخل دلو عزتمندو دا کبیره گناہ کم دا صغیره گناہ کم ده پدې کې ګڼ اقوال دي غرق والهغه کوم چې الی رضی الله تعالیهم ذکر کړي هغه ای کبیره ها و گناہ د ویل کې چې کوم گناہ په بار کې د الله د غضب ذکر شوی د الله د عذاب ذکر شوی د جهنم ذکر شوی دارن صح حکمونه د لعنت و غیره ذکر شوی هغه کبیره گناہ ده او کم گناہ کدا چې نیوي نه هغه صغیر ده زموږ ټول علما دا دي هر یو په اتیا به ځپل ځا مخکته ګناه باندې دا, دا تدیره ده او کداغه نبره ګناه او کتلشی دا بیا صغیره ده مثال په تور باندې اوس وګورلته یو او تنو وي چیر وګرا وړتایما نو چې پلاړه نو وختلی نو کاغل نه راوړي دا لوی ګناه ده کبل یو ملګری یا فشار ده نو وختلی نو دا زمری لوی جرم نه دي نو هر یو ګناه د هغه نسبت بدلیږي کله چې راغی نسبت په دې کې هغه کبیره او صغیره هم کې دي درم اول علما دا د یکم کې حدیث کې مرادی کبیره هغه ګناه چې همیشه کېږي لا صغیره تام مال الاعتراف ولا کبیره تام مال الاستغفار یو ګناه وړه نه پاتې کې کله چې همیشه کېږي وړه ګناه چې همیشه انسان کې دینه کبیره جوړېږي او غټه ګناه چې استغفار توبالتي دا کبیره پاتې نشو بیا کبیره او صغیره ګناه بعض علماء ی هغه ګناهونه چې احادیث کې نبی رسول الله پرمې لري یو حدیث کې راځي ایک تنو من سبل موبقات او و, و حالاتون کو ګناهونه نزانو ساتي د کومه بار کې هغه حدیث تفصیل ذکر شویو دارنګ نور نبی رسول الله چې کوم ګناهونه ذکر کړی میدان جنگ نه تخې دل دې تیم مال قڑل شرکول په دروغ باندې قسم قڑل جادو کول دا ګناه کبیره دي او کم چې حدیث ګنتی ذکر نبی علی السلام د هغه څخه نه وکړي هغه ګناه څه دي دیا د کبیره او تعداد عمره دین په دی باندې علماء مختلف کتابونه لیکلي دي که او یو تره تعال در څوره چا د 270 تر څوره غالبن امام جوزير ایم الله بری او عليم کتاب لیکلي په دی باندې تقریبا هاو شپک ثونه دا ګناهونه ارولي دي د کبیره دي متاثو قزان او سات دلو ګناهونه کم نه چتاسمه کړي شوی مونږ در نا وړو ګناهونه لري کو او داخل وکو ممتاز الله راز دې اخرت ال عزت مندته وله ته تمام نو ما فضزل الله هو ب بعض کوم حالله بعض تاسومه کوي تاسو دغ سر چې غوروا ورکې الله تاله بعضې تاسو تا ال بعضین که بعضو باندې چا د چلله غورواې ووررکې دامو چې د ولې غره دی د ته ولې ما جولت وررکې روسو سرې ذخ بدې سمبرې را ځي چې دا د دنیا دا کوم جون چې دی م تقسیم کړي دی بين نو معیشه تو في حياتي دنیا دا دنیا جون دا مونږه تقسیم کړري چاته زیات ما دولت چا تکم چاته زت زیات چا تکم ددي تقسیم مونګ کړې دی دا خو یو بیا اعترات کوي تا د قمه کوي چې ولې لاړ تهغ راواې ور کري لر جاې د پازتهروو نب هستا برخه دا, دا, دا, دا م مکتسب عمل کړې قطتې ووي می سوواي ول قاازو قتلریته <سؤال> گناہ یا نیکیوں کا نلابرغ بدلہ او سزا <سؤال> ورکي زنانہ گناہوں کا سزا او پنیکیوں کا اللہ وبدلہ ورکي ابن عباس سے فرمي مراد دې ني میراث زنانو د پاره میراث کې څو د پاره مرجالي د پاره څو نصیبون حصہ مم تک سبو د هغه نه چې دي عمل کړي ول النساء د پاره زنانو نصیبون حصہ مم تک سبنا د هغه نه چې دي وصل الله من فضله سوال کوي د الله نه من فضلې د فضل د الله سوال کوي فضلنا مراد وصل الله من فضلې اي شاردي الله تعالی فرمای مراد نه هر یو څیز سوال کوي ترې ک اوږي شي د الله نه صل کې الله مو رحم ک صحیح ابن یوسف دی وصل الله من فضلې نه مراد عبادت دی چې سوال کوي د عبادت سوال کوي الله مونته ډیر عبادت کولو توفیق راته نصیب کړي ګریم خو دا علما دې من فضلې ات توفیق للعمل الذي بما يرزيه هر عمل داغي توفیق الله نوختل جل الله 파غي خوشالي هر هغه عمل چې داغي په کولو انسان الله خوشالي وي انسان الله نو دغه غواړي الله هغه عمل راوخلی چې په رضا کې ان الله كان بكل شيء عليما بشکا الله رب العزت په هاري چیز باندې په حدين ور له کل جعلنا دپار د هریو برزوری دی مونگا موالیا وارسان مما ده ها غصنا ترکال والدانی تی پریخلی مورپلار والاقربون او خلق پلوانو نو دیده پارا پاکی حصده والذین هوا غصان اقدت ایمانکم دی تغییر تاثور الاسر لوزونا وعدی پا آتوهم پاسور که دیتا نصیبهم حصده دیده ملگرتیا ابن عباس فرمید او قوت اسلامي تي نه مراد دي تا چې دوستي رور ولي درته رسوکي وکم اس کم جپتا واسټ ته نه په دوس ملګري باندې ولا غوا هغه تا دوستي هي تا ورتور کا او د دوس دوس مال هغه بالکل خوري شي هاه ولا جائز دي با ته مرید کراضي اول ابوبکر رضی الله تعالی عنهم عمر رضی الله تبارک الله ابوبکر رضی الله تعالی ورته وګم څه خواراج نشته ابوبکر رضی الله تبارک الله فهمي نشته اعتراض نبی اسلام علیه السلام له ولا سره وک نبی علیه السلام نړیوال نړیوال پیغمبر علیه وسلم مکارم تنشت ویراځی افلانۍ انصاری صحابی کربلا کې انصاری کارلار تاسو وک تاسو شکر والے ورتویل چا بهر تل به آزاد ستړي چې کر انصاری صحابی راغه هغه ډیر زیات خوشاله در درچلې کې تجوری روح وکلی شنه او پر رچایو چن فقې د چابل شانتی نبی علیه السلام ته کې خور دزر پمن د لاره نبی علیه السلام او توفر د پوی والو د ساري نزان ساته مطلب د عزیزاو ک سروه لال له پوی والو څلتا تا عمره سه او څاروي حلاله مسترید ملګری د مال نه هر څنګه تیری کبانې خوراک کولې چې آفه خراق باندې خوشالې دي نو ملګری دې حاغت ملګرتیا ریسور کا تخې غناور تر وکا واه کتان چې تړې تا سره لوځنه وادي ور کوي دی تا دې ملګرتیا دې ان الله کان دښکل الله رب العزت علی کل شیء شهیدا په هاري او تیس باندې ربنا اغفر لنا ان كنا قد تناولنا ولم تغفر لنا وترحمنا نكنن من الخاسرين ربنا لا تدخل بنا غضبا اذا تنام عنا النبي الرحيم الله ربنا لا تدخل بنا غضبا اذا تنام عنا النبي الرحيم الله عزمت يالا سمك يالا سمك الپیامۃ استغفرك يالا جمهرك من غنا ماضي يالا يا طول امتك من غنا غنا ماضي يالا من هذا اقوال هذا اعمال هذا یالله مونده هاغ عمال و هاغ اقوال اوساطی تسپن عرزو تیوید. یالله سو کسا کتاب ده فارز یالله دنیا و آخرت خس بچی. یالله دنیا و خس اجر و بدلی سوابون ورت ورکن. یالله سو کتاب ده فارز یالله ده دنیا او آخرت خوشالین ورکن. دنیا او ده آخرت غمون و مصیبتون و سکلتون و پریشانه من نوساطی. یالله سم رشدی مباران ده شتیهت یلا د خپل او پلیټ څنګه ورلی شفاء وګورې یلا څومره مسلمانان وفاقي دي یلا څول وګورې یلا څومره بخیل درجي ولوي چی یلا دي د قرض اخلاص دی یلا څوک کتاب د پارا دی یلا د یوهه که نه کومه په ټلګور نه وای چی یلا څوک کتاب د پارا دی یلا د دې ښایسته په معنی یلا هر کس مې شیرونو شي جن شيطانانو نه دی قاعده چی یلا دکم کتاب د پارا برداشت وی یا الله دې په دې ټولو ورته خوشحالي او نعمتونه ورکړي یا الله چې تا اولاد دې سي الله نیکمل اولاد ورکړي یا الله چې د اولاد ورکړي یا الله نیکمل ورکړي یا الله د سترګو یې ښهوالی ورکړي یا الله مونږ ته قرآن کریم شریف خوښه نیسي یا الله په دې بارا عمل کول اسان کړي یا قرآن شریف تر محبته زیات کړي یا الله دین ومورته دغه محبته زیات کړي یا الله چې دا کتاب تر محبت نش دی یا الله دا کتاب تر محبت دی الله دا کتاب د د لپاره سبب د شفا او د رزق ضمانت دا کتاب د د وکړه نه د لپاره مليو سبب الله دا کتاب د جنت او د جهنم د بس لپاره سبب او یو زړه د دنیا الله هم انا اسلک من خیر ما اسلک منه نبی محمد صلی الله علیه وسلم وآوذ بك من الشر مستعد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت المستعان وليك البلاغ ولا حل ولا قوة إلا بالله ورسل الله تعالى على خير خلصه محمد وآله أسادي إجمعين برحمتك يا رحمة, رحمة.